Sziasztok, ez itt a ClickPlay 74. adása. Én vagyok Neurotik, és... Michael, sziasztok! És itt vagyunk. Éppen Amúgy kiszakadtam én... a virtuális valóságból pár percről, hogy így van, van, Végre nagy nehezen bele tudtál szakadni, erre meg, erre meg kis téged a podcast. Hát ez sem már így megy. Egyébként azt mondják, hogy a, a valóságnak grafikája Agyra nem. Igazából most, ugye VR után én azt gondolám, hogy lehettem itt javítani. Na de akkor végre megérkezett a cucc. Meg meg. Úgyhogy, és még. Nem tudom, mellékeltek-e hozzá. Nem, és ventilátorom sincs, úgyhogy ja. majd valahogy megoldom. Pedig ezeket a tartozékokat be kell szerezni, ajánlott. Már be, hát majd, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Egyébként, <coughs> akkor kezdem is ezzel az érvénybe számolót, a... és kezdjük ezzel az érvénybe számolóval az adást. Hogy hát érdekesen indult a dolog, mert kezdtem összedugdosni a dolgokat és kiderült, hogy az én 1070-es kártyámon csak egy HDMI csatlakozónak van hely. Na most a monitor rá van dugva HDMI-vel, úgyhogy hát ki lehet, ki lehet így sakkozni, hogy akkor egy, egy helyre nem lehet bedugni két dolgot, mert ugye az Oculusnak is HDMI kell. Úgyhogy egyből az volt, hogy akkor a monitor lehúz. Hát de akkor. akkor úgyse kell monitor, nem? Igen, igen, hát a másik, tehát két monitorom van, és a másik DVI-jal van rá csatlakoztatva, úgyhogy az olyan, akkor működik. Ilyet, akkor az működik. meg ilyen B-terv. Tehát annyi, tehát hogy két, két monitort egyszerre nem tudok üzemeltetni, mikor megy az Oculus, úgyhogy majd kell vennem egy DVI HDMI, vagy DVI... Nem... Jaj, ilyen áttalakítás. Ja, nem, DisplayPort, bocs. Mert DisplayPort az van vagy négy darab, vagy három, nem is tudom, tehát hogy így nem is értem. Gondolom ez a jövő portja a DisplayPort. Igen, <síthat> igen. <síthat> <síthat> <síthat> <síthat> <síthat> <síthat> <síthat> Annyi van rajta, szarásig nekem meg semmilyen eszközöm nincs, ami diszplayporttal csatlakozna rá. Nem is tudom, hogy a monitorok közül bármelyik összeg dugható közvetlenül, vagy látható az Az, az enyém az HDMI, úgyhogy fogalma nincsen, és én őszintén szóval a monitorból csak Skártosat láttam még nagyon régről, meg hdmi s is. Skártos? Igen. Azt még tévékbe szokták duntosni a Skártosat. Igen, a, ilyen régebbi tévékbe, Aha. igen, az ilyen nagy dobozosba. Na hát Displayportom nekem sincs, úgyhogy majd vagy átalakítóval, vagy olyivel megoldom. Egyelőre megy így, hogy akkor addig, amíg nem addig egy monitor. Hogyha VR-t rádugod, akkor a monitort látod a VR-on keresztül, nem? Tehát, hogyha fölveszed, akkor végül is látod a... Hát azt nem. Az egészet, nem? Az nem úgy működik, hogy a, a Windows-t látod. Ja, én azt, azt nem csak... hogy átteszi a képet. Nem, nem, nem, nem, nem. nem. Kifejezetten VR-os alkalmazások vannak, amiket annak amik a képét ő ráküldi. Tehát akkor mondjuk Tehát... a Steam-et elindítod, például ilyen big picture módban, akkor, akkor azt sem mutatja? Nem, nem, semmit. Csak hogyha magát elindítod a játékot, és akkor azt felismeri. Igen, igen. De várja, a Steamnek annak speciál van egy ilyen VR felülete, ami tök jó, tehát rádugdostam a cuccot, és a Steam egyből szólt, hogy te figyelj, én neked rakom a Steam VR-t, mert látom, hogy igényled. Hát, ja, van, van ilyen, hogy Steam VR, ez nem is aha, Van, van. Ott a big picture mód mellett a jobb felső sarokba, ott kontroller van, ott mellette megjönnék egy ilyen VR-os ikon. Jagolom, hogy ha gondolom, hogyha rádugtad a VR-os tucot, akkor igen, nekem igen. itt hát nincs Észleli, ilyen. és akkor fel is telepít, és így mindenki nagyon örül neki. És az úgy működik. És hát ott is volt egyben egy ilyen, izé, hogy jöjjön én először felrektam az oculus a szoftverét, amit adtak hozzá. Meg beaktiváltam mindent, amit kell. Megcsináltam a akkor mondtott hozzá, hogy most már még egy kliens lesz, jaj, de jó. Jaj, de jó. És... <gül> Kérdőször kipróbáltam az Oculus alatt pár dolgot, utána néztem a Steam-et, mondom, akkor tegyük fel itt is. És így ebből elkezdtem vele szívni, hogy á, mondom, itt mi az Isten van vele. Mert hogy nem ismerte fel. És így szerencsére volt egy ilyen leírás, hogy... Ugye a Steam VR az alapból vive van felkészítve. Igen meg az Oculus szoftverje -ja az úgy is működik, hogy ott alapból le van tiltva, hogy más programokkal kommunikáljon. Tehát egy más program küldje rájelet. Úgyhogy ki kell pipálni, hogy, hogy más program is küldhessen, és akkor látja a Steam. Ott ja, akkor és akkor onnantól kezdve már működik ez a VR-os felület normálisan. Á, minden, minden. Szenzorok, meg minden, amit akarsz. És akkor ez a vr os felület, az nél ez majdnem ugyanez, tehát hogy ugyanilyen színekkel, és akkor ott tudsz nézelődnél, és úgy tudsz választani játékokat, kontrollerrel, mm -hmm. vagy a fejed, de ahova nézel. Ja, igen, igen, kontrollerrel, vagy váltottak az egyen távkapcsolót is. Mondjuk, gondolom az elején azért addig volt érdekes, amíg nem volt hozzá ez a touch -kontroller. Ja, igen, igen. De igen. egyébként a két felületet összehasonlítva, nekem a Steam is sokkal jobban tetszik. Mert ugye az Oculusnak is van egy ilyen felületet, amikor felveszed, akkor a szemüvel megjelenik egy ilyen, hát egy ilyen kisebb, ilyen kis pihenőszoba kb. az Oculus-om. A, a Steam VR is valami hasonló, csak ott így, így be tudod járni, tök az egészet, és vannak mindenféle kis Steam-es vieségek a polcon, mit tudom én, ilyen Team Fortress 2, baba, meg ilyen hülyeségek. Ilyen, <haz> ez tök hangulatos. Meg a azt hiszem az Oculusnál is, de a SteamVRnál ott, ott láttam, hogy van ilyen, hogy felületeket lehet rá letölteni. Tehát amiket más megcsinált, akkor így lehet ott csillelni. Mm. És akkor gondolom e helyett, az alap helyet lehet beállítani, vagy nem tudom. Tehát akkor itt, itt már a menü is jó szórakozás végül is. Igen, igen, el lehet hülyéskedni. Meg a Big picture hasonló ilyen kis ablakok jönnek néha elő, és akkor ott lehet matatni. Úgyhogy játék között, játékok között lehet tök jó váltogatni vr is, tehát nem kell a gépet nyomkorászni. És ez mondjuk az Oculus felületén is tök jó működik, tehát az is, az is, az is jó. Csak mondom, nekem az Steam-esé -e jobban tetszik a Steam-es felület. Na akkor volt a felület, és akkor mi a helyzet a, a többivel? <gül> hát túl sok játékot nem próbáltam egyelőre ki, mert ugye nem rég jött meg, meg hát... Kétféle játék van rá, az ingyenes dolgok meg a drágák. <gül> Úgy, <hogy kül> vannak az olcsók, de azok hát, szebben néz ki mobiljáték, mint ahogy ezek. <gül> At attól lehet, hogy azért hánysz, mert olyan ott van ronda, fixeles szar, hogy nem bírja feldolgozni az agyat. Vagy néz hogy mi, mi az, amit majd be kéne húzni, még egyelőre vacilálok, nem tudom. Viszont ugye ezt a roborikolt ezt ki tudtam próbálni, mert ezt ingyen adták hozzá. Meg van ez a Dead and, Dead and Buried, vagy hogy kell ejteni, Tehát, hogy ha halott és, hogy el, hallott temet... és még el is van temetve. Igen, szerint. igen. Na az a játék egy kis, kicsit ilyen veszten, vagy hát kicsit, hát nagyon. Egy ilyen western játék. Mondjuk ott is csak a shooting range-et nézegettem, mert nem mertem még menni. Elvileg az, az online. Ja, hogy mert ez... Lehet, ez online lövöldözni benne. Ja, mások ellen. Aha. De és a Roborical az és... milyen? Az olyan jó, hát mint amire, az... amennyire vártad. Mint amire emlékeztem. Ja, vagy ja, tényleg Azt a pléten jó. kipróbáltam, és az, ja, az rohat jó. Most már egy kicsit bele tudtam én nézegetni, hogy itt milyen mélységei vannak, és tök jó, hogy lehet benne fegyvereket fejleszteni. Például. Végre, végre van tartalom, és nem csak az, hogy álsz egy helyben is jönnek a szörnyek. Hát, körökről, de, körökről. de azért álsz egy helyben és jönnek a szörnyek. Na, na, jó, egy de egy úgy lány, mondom, hogy itt van ilyen, ilyen különböző kihívások, meg mindenféle színes. Ja, hát így, időre csinálod, meg pontokat kapsz, és a végén rájössz, hogy. Nézd már, ezt megcsináltam egy csillagra is, vagy négyre lehetne, hogyha <gül> elég ügyes lennél. <gül> Úgyhogy azért lehet ügyeskedni. Ugye még szokni kell ezt a lövöldözős dolgot, meg ezt a touchkontrollert, controllert. az azért tök sok dolgot lehet csinálni. Tehát a két lábod mellett ott a fegyvereket föl lehet húzni, akkor hátad meg úgygunt a vállat fölött nyúlva, akkor lehet dobálni a robotokat, meg visszadobálni a lőszert nekik. Én az összeset Pinta. széttépném amúgy. Én azt, azt láttam videóban, lehet, az olyan jól néz ki, hogy ez nem igaz. Az volt, volt egy a olyan pálya, én azt élveztem a legjobban most, hogy megjelenik egy ilyen vortex középen, és akkor így mondja neked egy hang, hogy oda kéne bedobálni a robotokat. Mm -hmm. <laughs> és ilyen azt csináltam, hogy teleportálgattam körbe, és így fogtam, és bevasztam volna az összes robotot. Az volt a legérdekesebb. Hát a lőni a robotokat, az is vicces. Hát meg darabokra tépni letépni a fejét, maga kezét, ja, meg a ja, kezét, meg minden az Az, az, az, az nagyon többit. Így van, így van. Meg egymáshoz vagdosni őket. Mondjuk ez így belegondolva elég rasszista játék, meg eléggé beteg, hogy, hogy ezt élvezzük, de hát ez van. De jó. <gül> jó, így ennyi. Így van, így van. Úgyhogy erről nagyon nem is lehet mit itt mondani, mert ezt ki kell próbálni, ez olyan. Aki teheti és VR-hoz jut, az... Ja, és az az a RoboRicult az mindenképp. Mert tényleg ez a legjobb játék eddig, ami, ami így van. Tehát jól is néz ki, élvezhető. Mindent lehet benne csinálni, amit a VR-ba lehet csinálni. Tehát itt tök jóké vannak találva a dolgok. Ja és igen, most így eszembe jutott, hogy a két, ugye a, a Vivehoz van ez a Vive-os kontroller, nem is tudom azt, hogy hívják van a -e külön neve. Inkább olyan, mint két bot. Tehát ez uh -huh. az, az Oculus controller, az olyan, minthogyha a fegyvernek a markolata lenne levágva. Az a Vive controller meg azt is tudod úgy fogni, minthogyha fegyver lenne. De az inkább egy ilyen bót, aminek a végén van egy ilyen kis karika. Tehát egy kicsit-kicsit másabb. És ezt a, a VR felületen vettem észre a SteamVR-ba, hogy hát egy kicsit máshogy, működ, máshogy működnek a dolgok, mint az oculus játékokban. játékokba. Mert hogy én nem tudom, hogy most a Vive Controlleren oldalt van egy ilyen kis kapaszkodó, amivel fogni lehet dolgokat. Mert, mert elvileg a, az Oculus-on van, közben leesik a fülemről a füles. Hát így a volna a felteszem, a ezért. Az, <gül> az Oculus. Az Oculus, igen. Azon van egy normális füles egyébként. Az meg így szétesik lassan a fülemön. <gül> De mindegy, szóval, hogy a, ott van egy ilyen trigger oldalt, ami a. Ma is az Oculus-on. A Wive-on azt nem tudom, hogy a Wive-hoz való kontrolleren van -e, de hogy hogy <coughs> a két játékban, egy oculus meg a steam ott ott máshogy működik a, a megfogás dolog. Mert ugye van egy trigger, meg egy középső ujjal megfogható ilyen fogógomb. És akkor az, az oculus játékokban a fogógombban kell fogni dolgokat, viszont a Steam-es játékokban meg pont hogy a triggerrel. Ami rohadt idegesítő, mert az Oculus-os úgy működik, ha az elengered, akkor eldobja. És amikor a Steam-en kezdtem el játszani a játékokkal, nem, nem értettem, mi a túrót kell csinálni, hogy eldobja azt a rohadt fegyvert, uh -huh. mert ugye a triggerrel fogod meg, de utána a triggerrel lősz. Tehát utána egy gombot kell nyomni, már nem is tudom melyiket, amikkel így eldobod. A y vagy a B-t. Uh -huh. Úgyhogy ez egy kicsit fura, meg maga a teleportálás is másabb a Steam-es játékokba, mert ott úgy működik, hogy oda mutatsz valahova, nyomsz egy gombot a kontroljrán, és akkor oda megy, az okuluszos játékokban viszont a, van, egy, van mind a kettőn egy ilyen analóg És akkor azzal lehet így pöckölni. És az okuluszos játékoknál meg úgy működik, ha az analóg húzod valahova, és oda mutatsz, akkor oda teleportál, és ahogy, működ, ahogy az analóg kavargatod, abba az irányba fogsz nézni. Uh -huh. Na most ez rohadtul hiányzat, hogy ez a steam játékoknál ez nincs. Az ilyen HTC Vive-ra tervezett játékoknál. Tehát ott az van, hogy oda teleportálsz valahova, és utána egy gombot kell nyomkodni, hogy 90 fokokba elfordulgas. Ez úgy kényelmes. Majd az lesz jó, amikor majd ilyen különböző játékoknál máshogy lesz majd az irányítás ugyanarra az eszközre. Hát, ja. Mégis lehet, ezt is át lehet állítani, tehát annyira nem mentem bele. Bekeresem itt a fülesemnek a leesett részeit. Hát, <síns> <síns> tényleg darabokra hullik itt minden. Hát, tényleg egyébként, nem ja. ja. Nagyon faszadcuc. Van, ahol biztos megvan. <gül> Ez az a következő dolog, amit be kéne szerezni normális fülest. Egy HyperX-et. Az, az, az, az jóféle. Az... Amúgy tényleg. Most az... csak ezt megragasztani, hogy nem tudom, amit kell, azt, én csinálni. Azt, azt na nagyon tudom ajánlani. Bár nekem mondjuk a HyperX előtt egy Trust volt, és azt nem mondanám minőséginek, de... Pedig a Trust az megbízható, nem? Hát, persze, igen. Nagyjából egyszerre tönkre a billentyűzet, egér és a füles kombináció, Úgyhogy Aha. igen, nagyon megbízható. Az, az jó hangzik. Na de akkor, akkor jól így belepróbáltad a VR-os cuccot. Mondom, akkor azért... még sok időd még nem volt annyira. Hát sok még nem, de azért így... Tehát most így a bőség zavara van, mert már csomó játék van rá, és van egy csomó tök jó ingyenes. Tehát én nem tudom, hogy a, a Nintendo az mit csinált, hogy ők a... a éhez a, azt a béna játék csomagot, vagy nem ja tudom, tech demot, azt a one Switchet, switch et ilyen Dragon árulják. Az Oculus-hoz konkrétan, meg olyan játékok annak ingyen, meg a vive -hoz. Tehát a steam itt van ez a Steam Lab nevű. Vagy The az a, az a címe a játéknak. Ami egy ilyen gyűjtemény. Tehát ilyen okuluszos valamiknek a gyűjteménye. Amik egyébként egyenként nem egy nagy szám egyik se. Tehát, némelyik, tehát van egy olyan, ami csak annyi, hogy kinnász egy mezőn, egy ilyen szikla tövébe, és botot dobálsz egy robotkutyának. De az tök menő. És egyébként az. <gül> Na, ezt ez mondom. <gül> és egyik marha jól néz ki, tehát a táj az gyönyörű, tehát így körülnézel, nagyon jól néz ki. És a, a kutya is egész jó pofa. Már egy idő után azt vettem észre, hogy nem azért játszom vele, mert élvezem, hanem mert a kutyát látom, hogy mennyire élvezi az egészettel. eldobod a botot, akkor visszahozza, akkor kipróbáltam azt, hogy mit csinál, akkor a két botot eldobok, és akkor nagyon, is iz... akkor nagyon izgalomba jön, elhozza az egyiket, utána visszalolni, és idehozza a másikat is. Tehát, és az tök vicces, hogy a... van ennek a labnek egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy egy ilyen menüje, ami igazából egy szoba. És ez a kutya ott rohangál a szobába is, és ott is vannak mindenféle cuccok, tehát és hát ott is egy is bögrét, akkor azt is visszahozza, igen. Tehát ilyen, ilyen nagyon jó pofa kis, kis állatka. Meg egész jó játékok vannak itt benne. És hát nem tudom, még ezek ilyen tagdemók inkább. Ugye hogy egy ingyen végig Igen, igen, te Meg mondjuk, a, mondjuk az ígyászás e az egész jó. Tehát van egy ilyen tower defense jellegű játék, hogy te állsz így középen egy ilyen toronyban, és így körbe jönnek ezek a kis mukik és akkor próbálnak oda menni és betörni a kaput. És azokat kell lenyilozni. Azt szerintem így hosszú távon is egész szórakoztató, ha mondjuk a bot az ember egész gyorsan meg is unja, ezzel azért el lehet szórakozni. Úgyhogy ez, az, úgy, az úgy szerintem egész, egész jó. Meg van egy ilyen is, amikor a... Ez a dotából van az árus, nem tudom azt mennyire vágod. Ez ja, a igen. nagy darab faszon ki a kiaizébe a trailerbe dumál, tudod. Igen, igen, igen, igen. Ott mutogatja a dolgokat. Na, annak az ilyen kis viskójába lehet így nézelődni. Ezt láttam, és azt hiszem, és ott is lehet dobálni mindenféle cuccost, meg ilyesmi. Hát ott viszonylag kevés dologhoz lehet hozzányúlni, ami szerintem tök gáz, mert hogy ilyen tök jó dolgok vannak ott, amit így megfogdostál tudod. Tehát ilyen, uh -huh. mit tudom én, például a, a dotából ott van a Hyperstone. Azt így, így nyúlnál érte de nem lehet interakcióval Mondjuk mit lehetne magasztani, Fölveszett csillag, kicsit visszarakott, tehát mondjuk ennyi. De már azért kurva jó lenne, ha meg megtudnád <gül> fogdostni a dolgokat. Úgyhogy ott nagyjából csak itt szét lehet nézni, de tök jó néha hogy átrökköd valami, a meg ilyen fura lények mozgolódnak az asztalon, és így minden ott van tök 3D-vel. Nagyon creepy. Ne, ez, ez, ez, ez király lehet amúgy. Ki lehet nézni az ablakon, és ott meg ilyen szempárok villognak kint a sötétve. <gül> nagyon-nagyon ott van. Egy horrorjátékot nem tudom mikor fogok vele játszani, de ugye van az a Robo Recall, és hát ez nem egy játék. Viszont az eleje úgy kezdődik, hogy így a robotok így lófrálnak körülöttel, és akkor a tévé bemondja, hogy mit tudom, meghibásodtak a robotok. És akkor mindegyik robot ilyen tök jó pufait ez már híresek lettünk. És akkor így valami egyszer csak így bekattan nekik, hogy látod, hogy mit tudom én van zavarva, és akkor mindegyik egyszerre rád néz. És hallod hogy milyen rohati ijesztő. <gül> Azt nem tudelkezett, hogy egy három éve ott álló, így ott nézed a robotokkal a tévét, és egyszer csak így mindegyik bekattan és így rád néz, és így, és így feléd ugranak. Hát ott azért úgy. Ja, az úgy, az úgy izgalmas volt. Ja, te ezért szoktak ugye a horror játékot csinálni VR-ben, mert ott sokkal könnyebben megjeszt, sokkal könnyebben i hát az, az ember. Eléggé. Hát, az szokni kell. Majd, amikor Ténz. belepróbálsz az ilyen, nem tudom, Alien Isolation, mert azt hiszem, abban is van. <gül> az mondjuk még nincs meg, de majd lehet beszerzem, hogyha... Azt hiszem, van a benne VR támogatás. Akkor ugye, ja, neked a Project Cars is megvan, azt hiszem. Abba az is meg van, van. Abban is van VR igen, támogatás. a Dirt is. is, igen. Úgyhogy, mondjuk, mondjuk ezt tetszik, hogy hogy nem feltétlenül kell ezekre a cuccokra külön játékokat venni, hanem már akár meglévő, korábban olcsó leárazásokból megszerzett játékok is működnek ezek. Jó, nagyon kevésbe van VR támogatás. Tehát, hogy például a PS4-el ilyen nincs? Tehát hát, a, mondjuk igen. A, a, ha jól tudom. Nem tudom, Elvira. hogy a régebbi játékra belet, beletettek-e VR támogatást, és az működik-e a szemüveggel. Jó, mondjuk azért nagyon sok játék nem most is ezt csinálják, hogy kiadnak egy VR verziót, és akkor azt rendnek külön. Például itt van a. Hát, ez most Super, Ja igen, a Szuperhat, meg hát ugye most a Bethesda a ezt. Annak van egy külön VR verziója, meg a a játékok, igen. De mondjuk azok teljesen mások tényleg. Mondjuk a Szuperhatot lehet, hogy meg lehetett volna oldani. Viszonylag egyszerűen, VR-ra. Hát ez már eleve olyan, mint hogy a VR-ba lennél. Hát szerintem. igen, igen, igen. Hát meg ott olyan is a, a story, úgymond. Tehát, hogy a igen, igen, story igen. alapja az, hogy te ott üsz egy VR headsetbe, és akkor ott vagy ebbe a világba. Így van. Úgyhogy jó, hát mondjuk lehet, hogy kétszer annyi pénzt szerettek volna legombolni. Mert hát mondjuk az a játék jól sikerült, úgyhogy Igen, szerintem. Azt mindenképpen nem, akarom majd próbálni vr ba Senki nem ö, sírt érte, hogy újra felett árcímkézze. Ez nem olyan, mint amikor a Code4 mm. Master-et kiadják ja, drágá, meg ilyesmi, ez az imás. más. Ja. De most egyelőre csak sima VR játékokat próbáltam ki, olyanokat, amiben pluszban van a VR, azt nem. Elvileg ott lehet olyan probléma, hogy azoknak nagyobb a gépigényük. Mert ugye a VR uh -huh. játékokat direkt úgy csinálják meg, hogy Viszonylag kevés legyen a gépigénye, mert hogy ott nagyon fontos, hogy a megfelelő frame az meg legyen. Igen, meg az nagyon könnyen szerint, hogyha, ha hogyha három centire a szemetől van a képernyő, és ott akad Szagad, valami, vagy aha. ilyesmi. Ja, ja, úgyhogy arra úgy, úgy figyeljük. Úgyhogy majd a, szerintem a Dörtralit majd kipróbálnom, arra kíváncsi leszek. Az biztos hogy jó lehet, meg mondjuk a Project Cars is. Meg Eurotrack meg hát az ilyen autósak azok szinte mind. Mm. támogatják az ilyen VR cuccot. Belső nézetben az, az király lehet. Engem az érdekelne a legjobban amúgy. Meg az Elite, elite dangerous ezt azt mindenképp fel fogom pakolni megint. Csak ja most tényleg, megint, mert abban is van. Megint nincs hely a gépemen, <gül> Tehát, hogy kéne egy csomó helyet csinálnom. <gül> mert egyébként rohadt sokat foglalnak. Ezek a demók is? Melyek ezek a demók? Hát azok ilyen pár gigát. Mondjuk volt egy ilyen, ilyen kis aranyos kis rajzfilm. Gye, megnézem indítottam a klienst. Ott egy ilyen sünis rajzfilm, az is vagy 3 a kávény Tehát ilyen pár hát, is. kis. Olyan, mint egy kis pixar animáció, tudod. tudod? Igen, igen, nézni körbe. Ami egyébként tök aranyos, tehát, egy tényleg ott vagy. Tehát bennülsz a rajzfilm szélén. <gül> konkrétan. Vagyis hát nem is a szélén, mert hátran nézel, és akkor mit tudom én, például, a süninek a nappaliába ülsz, ha éppen ülsz, vagy állsz, mindegy. És így hátra nézel, és akkor ott vannak képek a falon. Tehát így, így mindenhol tök jó végre nézni. Tehát így, így ráálltam anyumékra is a cuccot, mondom, hát, az volt az első. Tehát még kisebb próbáltam normális játékot, mondtam, de gyertek csak. Ja, meg egy bődöt, aztán gyertek. <laughs> Igen. És az Oculushoz van egy ilyen robotos demo. Hogy valami robot így, kicsit ilyen wall valami így röpköd a levegőbe. És odaad neked ilyen floppy diszkeket. És akkor azt a floppy disket kell beletölteni egy ilyen 3D printerbe, és akkor ilyen különböző kis szírszarokat nyomtat. ki neked, és akkor lehet bele hülyeskedni. És akkor azt próbáltak ki, és, és ma az is tök tetszett nekik. No? És mondtam, hogy gondoljátok, milyen, ez, milyen egy igazi játékot játszani ilyenből, ahol no, csinálni is kell, ami értelmeset. Ja, én van én nekik, hogy na, tetszett? Jó, akkor most beteszem az aut, lesz kettőt. <laughs> <laughs> ja, igen, az szép lett volna. <laughs> Biztos örültek volna neki. Tuti. Na, ezt be ránézek. Aha, egy -e, volt egy news is animáció, az is ilyen pár perc, az másfél giga. A sünis, az 2,7 kb. A Robo Recall, az 9,3. Jó, de mondjuk az tartalmasabb igen. is, mint ezek. Igen, igen, de hát azért ott is so sok minden. Meg az a Dead and Buried, ez is ilyen 9,6. No, hát hát, élek, kell a helynek. Kell a hely. Kell kell. A hely. Most egy hát jó, mondjuk a mai világban, egy... ahol már ilyen egy-egy játék simán 50-60 giga. Úgyhogy. Ja. De ez ahhoz képest akkor még nem is sok. Ja. Hú, majd itt, hú, megint találtam egyet. <laughs> Egy ilyen tirex a képet beordít, azt mondjuk, ha megnézném. Hát igen, igen. de a, a, az ezekkel a baj, hogy már má a leírásban benne van, hogy mi a, mi a probléma, tehát hogy ez ilyen 10 másodperces élmény, is akkor kifelzi. de ez mondjuk ingyenes. A, hát, ezt, ez, ez még a jobbik változat igen. Tehát itt nagyon sok ilyen van, tehát ami ilyen 10 másodperces, vagy félperces, vagy perces élmény, azok akkor konkrétan ingyenesek. amit tök jó. Jó, az van. Az akkor, is, meg a Steam-en is vannak ilyen ingyenes cuccok így elvétve. Így van, meg én hát meg ki tudja a... tényleg most az ember, tehát nekem is van egy ilyen külön VR-mappa, és abszolút nem néztem így, hogy, hogy én VR játékokat akarok venni, és ott van, vagy nem tudom, 8-10 játék, ami támogatja szóval. Ja, meg Steven kipróbáltam ezt a Recruit, vagy hogy hívják. Ez nem az a c ez a neve. Aha. Ez is egy ilyen ingyenes, hát inkább ilyen közösségi cucc. Tehát ilyen közösségi tér, amikor belépsz, akkor Kább is, hogy egy, van neked azt, hogy egy saját szobád, és akkor be lehet hívni embereket, meg van egy ilyen nagyobb tér, ahol mindenféle fasságot lehet csinálni, egy, tudom, pingpongozni, meg zenét hallgatni, meg össze-vissza rohangálni, meg ilyeneket. Meg külön ilyen helyekre be lehet menni, és akkor van, ahol egy ilyen lézerharcos hely, van, ahol ilyen módon végig kell menni a kis pályákon, aztán szétlőni a robotokat. És, a... Már van, és már van annyi VR, itt eladva, hogy ez így meg, meg is teljen. Hát én láttam bent embereket, tehát én beléptem, és akkor konkrétan mindenkinek be volt kapcsolva a mikrofonja. Ja, hát akkor az ugye ott... akkor jó lehetett. De vicces volt, Egyébként egész szórakoztató volt. Olyan volt, mintha tényleg bementél volna valahova egy ilyen klubba, és akkor az volt, hogy odaálltam, hogy a pingpongosztal mellé nézegettem csak az időt, így nézek a másik oldalra, ott is van egy képi nézegeti az időt, hát mondom, akkor itt elveszünk. <gül> így megpróbáltunk pingpongozni, ami. Ahhoz képest, hogy mennyire tényleg olyan, mintha ott lennél és pingpongoznál, ahhoz képest nagyon péna. <gül> Tehát, hogy így nem nagyon sikerült normálisan elütni a labdát. Vagy meg kell szokni még, hogy nem ütőt fogsz, ha egy kontrollert, amit aha, nem mindegy, hogy aha. hogy forgatsz, olyan, olyan fura lehet biztos Én, elsőre. Igen. Meg ez ugye egy ingyenes játék, nem biztos, hogy itt van a legjobban megcsinálva a dolog. Igen, igen. Hát van erre egy külön játék, és azt is néztem, hogy ilyen pingpongozós játék. De itt ebben a mindenféle mondom, lehet csinálni. Tehát dobálni dolgokat, meg lövöldözni, meg nökörködni. Akkor azért, a Facebook. Majdhogy hát, nem. Így, ja, olyan kis, kis közösségi tér, vagy én nem tudom. És tök jó megvannak benne csinálva dolgok, tehát úgy kezdődik, hogy karakterkreálás. És akkor állsz egy tükör előtt, tudsz magadnak integetni. És akkor a fiókból lehet kivuzogatni dolgokat, és akkor mit tudom, felöltözni ruhákba, meg átalakítani a sérót, meg minden hülyeséget. És az is meg megvan csinál, hogy van egy óra a kezeden, és ha az órát nézed, akkor így előjön egy ilyen, egy ilyen menü, ahol lehet így bökdösni dolgokra. Hm. Mit tudom, ott a barátokat leírni, meg ilyen minden fasságot. Még, még, még, még így nincs kiforva ez a, hogy irányítsunk a pléereknek, pléereket play vr-ba, tehát hogy tegyünk rá egy órát, meg ez hogy működjön. Ez még így kialakulóban van, de már úgy egész, egész jó pofa egész működő képes a cucc. Majd csak... amikor egy-két ilyen nagyobb, majd a beteszt a mellett, és egy-két ilyen nagyobb kiadó majd meglátja ebbe a lehetőséget, és direkt ide mm -hmm. fog fejleszteni, az, azok lesznek majd a jó cuccok szerintem. Olyan, meg azért kell, kell egy ilyen, hogy mondjam, hogy valami szabvány legyen, mert nagyon sokszor az van, hogy például ebbe a rekrumba is amikor elkezdtünk lövöldözni. ott hárman mentünk, volt valami nagyon fiatal kisgyerek, aki így <sítható> hát hangosan beszélt elég vékony hangon. Ezt általában nem szeretik az emberek, de. És ő nem tudta, hogy mit kell csinálni, hát mondjuk én se. <gül> és volt egy harmadik srác, szerint tehát például a fegyvert úgy kellett fölhúzni, hogy ilyen valami energiafegyver volt, de alul le kellett húzni a tárat, és akkor az visszaugrott, és akkor így volt fölhúzva a uh -huh. a fegyver. Na most ezt nem magyarázták el sehol nagyon. Lehet, hogy volt valami tutoriál, amit én véletlenül kihagytam, nem tudom. De hogy így nagyon sokszor van az, hogy így állsz, és akkor oké, most mit csinálni. Jó, ez, ez szerintem majd az lesz, hogy, hogy ez a beleszokás ideje. Hát tehát, igen, hogy, igen, igen. hogy annak idején abszolút még nem volt meg senkiben az, hogyha például a kezébe vett a kontrollert, hogy mit, hmm. mivel csinál. Most meg már reflex, hogy valószínűleg az alval ugrasz, mert Aha, általában igen, azzal igen, igen, igen. a jobb ravasszal lősz, a ballal rácézolt, tehát, hogy lesznek ilyen beidegződések. Igen. Egy Most itt ez pont az a zavaró, hogy az Oculusnál meg a Steam játékoknál ez nem mindig egyezik. Ja, igen. Tehát egy rá kell szokni az egyik a másiknál, és aztán remélem, hogy idő után mondjuk meg együtt Biztos lesz benne. valami standard, és akkor azt, azt így átveszi mindenki. Szerintem. Ja, ja, ja. És egyébként, a, még a steamnek volt egy bejelentése, még anno, hogy valamit ők akarnak csinálni a Half-Life univerzumába. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy lesz ott valami VR-játék is, mert ebbe a labbe ezek a velves cuccok, ezek valami kurva jók voltak. Tehát van, van egy része, ahol tényleg nem kell más csinálni, csak így dolgokhoz hozzányúlsz. És akkor itt feltöltöd az energiaizét, ami nálad van, és akkor így elkezdni mon neked mondani a csávú, hogy így, vagy a robot hang, hogy, hogy nyisd ki a fiókot. És odamegy szekrényhez, kihúzod a fiókot. Ne azt, ne azt a másik fiókot, az rossz, rossz fiók. És akkor kihúzod a másik fiókot. Az elsőben nem is tudom, mi volt valami. Már mindig. A az, az megijesztem, mert ott, ott volt egy szelet torta, tudod? Mm -hmm, Kék is a is <gül> És így, ott, ott volt egy torta. És mondja, hogy a, robot, a hang, hogy így ne, ne azt, most már kiúzták két fiókot, ami rossz, most már nyizsd a jó fiókot is. <gül> és így, rendesen lehoz. Szerintem ezt úgy van megcsinálva, hogy teljesen mindegy milyen sorrendben <gül> nyitati a igen. fiókot. Mindig az utolsó Az első jó. kettő, az biztos, hogy a rossz fiók, aztán lecsesz. <gül> és a harmadik fiókot így kihúztad, és ezek a a velves kis párcika emberek ott rohangáltak tudod, és így mondja őszé a hangokat, hogy húz ki teljesen, és így kihúzod, és így ott rohangálnak össze, és meg vannak hogy így látnak téged, és így elkezdi mondani ez a csá, hogy akkor jó, most már te vagy az Istenük, és akkor így tényleg ott így leborulnak előtte, és van, állati vicces az egész. Tehát hogy az, az egész, egésznek a humora így nagyon durva. Aztán meg kéne rabi, javítani egy robotot, na ott se tudtam, mit kell csinálni, de szerintem az is direkt úgy van hogy így. Ne tud, hogy mit kell csinálni, és egyébként bármit csinálsz, el fogod cseszni. Mm -hmm. Mert a, a vége az, hogy így jön Gladosztok mérgesen, hogy kicseszte már szét azt a robotot. <gül> és az is ilyen tök hangulatos, tehát mint a, a portáljátékban, amikor így átalakul körülötted a pálya, tudod, ott vannak néha ilyen részek. Igen, igen, igen. Hogy igen. Ilyen falak vannak, és akkor egyszer csak így, így leomlik minden, és ott vagy egy hatalmas nagy gyár teletnek a közepén. Na, és ezt, ezt is tök jó megcsinálták ebbe. Tehát én ilyen játékot nagyon várok. A, a hogy valamit csináljon. Ami, ami így fog működni. Valami portál, vagy Half-Life, ilyen real shooter, akár még az is, az is tök jó lenne. Csak kezdel a Hát lehet, vagy... valamit összedobnak. Mondjuk ez az, amikor látod, hogyha valaki olyan fog bele, akinek tényleg van ideje, pénze, meg valami affinitása is ahhoz, hogy mit csinál, mm -hmm. abból tök jó dolgok jönnek ki, még akár ingyen is. Igen, meg a valve azért már van ott a háttérben, tehát ez a portálból ezek a robotok, meg ez a, ez a hangulat. Jó, meg van egy ilyen, izé, ezt, ezt láttam már korábban, hogy egy ilyen egyszerűen dobozok vannak szanaszét ilyen raktárba, és egy csúzlit kell kilőni. Vagy csúzliból valami lövedéket, tudod, nem tudom, azt láttam uh -huh. róla a videót. És az is valami tök nézni. jó működik, lehet így puzálni dolgokat, és a külön poén ebből az, hogy a lövedékek azok olyasmi robotok, mint a a, a portál kettőben volt az a az idegesítő robot, hogy így beszél. És így igen, mindegyik, igen, igen. mindegyik lövedéknek saját személyisége valami. van, és tumál valami farságod, de valami, de tök más, hogy mindegyik. És, így, rendben, és valamelyik bemutatkozik, hogy őt hogy hívják, tudod, és így, de csak ki akarod lőni, mert <tos> ez csak egy lövedék, érted? És így mindegyik, és akkor következőt már várod, hogy az mivel fog neked majd így fárasztani a fejedet, tehát így <tos> hihetetlen. hihetetlen. Az ilyenekben mindig jó volt a Valve, tényleg. És ez egész csak tényleg csak adja, hogy csúzliból lövöldözött ki a egy dobozokra a lövedékeket. De annyira megoldották, hogy így, ez, így van, van egy kis humor bele, rakva Aki uh -huh. bármit hoz ki a Vive VR-ba, én azt nagyon fogom várni. És kíváncsi leszek. Így meg, hogy kompatibilis lett az oculus így meg már Aha. nem is muszáj a Vive-ot behúzni. És két tök jó működik, mert a, ugye a virtuális térben látod a kontrollert, és ott is a, a, az Oculus touch látod. Tehát nem az van, hogy ott egy vibe kontrollert látsz, VR-ről, mert nem csinálták meg rendesen az Oculus támogatást. Nem, ott rendesen a, a, az Oculus-nak a kontrollerének az alakját látod. Még amikor oda nézel rá, akkor rá, látod a gombokat rajta, hogy mit kell nyomni, tudod. Uh -huh. Hát ez, ez, ez mondjuk nagyon jó, hogy, hogy a, a virtuális térben ugyanúgy néz ki a kontroller, mint az igaziba. És akkor ugyanott vannak a gombok, mert nem kell mindig gondolkozni, akkor ez melyik volt, az A, melyik a B, hanem ránézel, és akkor ott van. Igen, és már egyszerre. Yeah. Ezek, ezek tök jól működnek. Na, de nagyjából ennyi, amit kipróbáltam, meg megnéztem, mondom, egy-két ilyen két. Majd, amikor Soul Spark lesz rá. Ja. Még, ami, még ami nagyon gondolkozom, csak az is drága, ez a Rick and Morty játék. Az ja, nem igen, igen, igen. Tehát annak is olyan humora van, hogy hogy az kész, mert ugye most, most megy a harmadik évad talán, vagy hanyadik? Most talán kezdődik a harmadik, nem? Vagy már megy? rész már lement belőle. Volt egy ilyen, amikor nem is tudom, azt április első, vagy mikor harangozták be, hogy akkor hogy jön majd, hogy hogy volt, nem tudom. De az a lényeg, hogy így hirtelen derültékből egyrészt így lenyomtak. És akkor mindenki nézett, hogy akkor most ez csak poén, vagy, vagy mi van, ez most tényleg az első rész volt? <gül> vagy, vagy tényleg az, az jön? vagy így? És akkor nem lenyomtak tényleg egyrészt. Úgyhogy most elvileg a második rész jön ma talán. Vagy már lehet, kint is van valahol, nem tudom. Lehet, hogy meg az a játék is le lesz árazva valamivel, aztán akkor... Ah, jó lenne. Nem lesz. Mert amúgy viszes. az is valami 30 euró, vagy mennyi? Igen, igen. Most a, nagyjából erre be ezeket a VR játékok árát, Aha. ilyen 30 euró környékére. Hát, 10-20-30. Komolyabban, komolyabban meg 60, mint például a Falút, meg a Skyrim, hát meg jó, a de az nem is annyi lesz. De az nem is kifejezetten a VR játék, hanem egy játék, amiben egyébként van VR, és amúgy anélkül is egy tök jó játék. Igen. Igen. Hát megnézzen ezt múltkor beszéltük, pont, hogy a legtöbb VR játék olyan, hogy ha kiveszed a VR-t, annyira nem szórakoztató. Tehát csak valami kis hát sandbox viesség. El... Szerintem a legtöbb VR játék VR-ra is a szórakoztató fél óra után. Tehát, hogy tényleg ez a, ez, a, ez a tipikus VR játék, amikor állsz egy helybe és valamit uh -huh. kell csinálni, az annyira illúzió romboló, mert, mert ott a VR, hogy ben vagy a virtuális térbe, és nincsen szabadságod, nem tudsz azt csinálni, amit akarsz. Uh -huh. És szerintem, hogyha majd eljönnek ezek a játékok, akkor lesz majd róhat jó. Igen, mondjuk ez, ez, ez attól függ, hogy jó, az játékfejlesztőtől is függ, hogy hogy csinálja meg a játékot, hogy legyen-e olyan tér, ahol rohangál az ember. Igen. De nagyon sok játéknál meg van csinálva, hogy ha neked van egy nagyobb szobád, és ott, ott azt be tudod mászkálni, akkor a vájval is, meg az okulussal is teljesen jól működik ez a térben való elmozgás. Igen. És akkor ott tudsz teleportálgatni, vagy akár rohangálni is tudsz, és akkor a falakat jelzi. Most nekem elég kicsi a helyem, tehát ilyen Tényleg egy, egy lépés előre egy hátra se. <gül> és így próbáltam belőni, mert ugye ezt tök jó meg lehet csinálni, hogy amikor a kalibrálod cucot, akkor a kontrollált nyomogatva, és hadon a levegőbe, ami ilyen furcsa ritusnak tűnik. <gül> De az agy, hogy így be lehet jelölni, hogy mekkora a játéktered, ahol tudsz mozogni, és amikor ahhoz közel érsz, akkor így egy ilyen rács jelenik meg a, a virtuális térbe, hogy ott már nagyon hadonász szám, neki mész a falonnak. Ez jó, hogy legalább jelzi, hogy vigyázz, mert el fogod törni és a ezek Tökéletes, hogy jól működik. Hát, hogy tök vasszáú beállítottad, csak hát érzem én is, hogy kell egy kis hely. Meg most nekem két szenzorom van, és egyébként egész jól működik most ezek a monitor elé mint két hangfal, így be vannak téve monitor mellé. Így viszonylag nagyobb távolságra. És azt hittem, hogy majd tudod, kicsit hátrafordulsz, és egyből elveszti a jelet. Igen, igen, De igen. De nem, tehát egész, egész jó. Akkor tehát, be tudod ha... árnyékolni, tehát akárhogy forogsz. Hát be tudod? Be tudod, de ha az egyik már látja, akkor már, akkor már jó. Ja, értem. És gondolom, minél több ilyen szenzor, annál jobb. Aha, hát ezt így néztem, lett-e három szenzoros? Lehet -e? Persze, három szenzoros setup simán van, de szerintem akár négyet is rá lehet kapcsolni. Csak arra kell vigyázni, hogy ugye ezek usb vel csatlakoznak a géphez, és olyan hosszabbítót kell venni, amire rá lehet dugni ilyen alaptert, hogy plusz áramot kapjon, mert, mert elveszik benne a jel hogyha hosszú kábel. Uh -huh. És nem kap elég áramot a szenzor. Úgyhogy azt néztem, hogy aki ezt szerelt, az, az ilyen erre oldotta meg. Jó, lehet, hogy már később erre is kitalálnak valamit gyárilag. Mondjuk már én beleépítik eleve. Szóval lesznek olyan csomagok, hogy így alakítják ki, vagy nem tudom. A, jó, jó. a szenzort azt néztem, hogy azok rohadt drágák, ha azt akarsz különvenni hozzá. Most ugye én akciósan vettem ezt a cuccot, és a szenzort találtam, hát nem is tudom, hogy jó fogáson, lehet, hogy valami magyar oldalon találtam, de ilyen 30 valamennyi körül, hm. csak, csak a szenzort, és most ebbe az akcióba a, a touch controller, amiben van egy szenzor pluszba, ugye? tehát hogy a controller és a szenzor, igen, az került 20 valamennyibe, tehát hogy így ehhez képest az a szenzor meg 30-a valamennyiért, hát igen. köszi. <gül> Úgyhogy majd, ha nem az ára esetnek, ránézek, hogy hogy lehetne megoldani, de egy örül el vagyok én ezzel a kettővel, Ja, hát majd meg majd később hogyha nagyobb szoba vagy valami, akkor lehet, hogy több szenzor az belefér. Ja. Már meg amik játékok most vannak, azok szerintem ilyen helyben állósak, hogy ülősek lesznek. <gül> Egyébként érdekes, hogy ugye én ezt a lövöldözést is úgy, úgy nyomtam, hogy hát ez lehet, lehetne ülve, hát ez mégiscsak állva az igazi, tudod? Hogy azért. És ugye elfáradtam. Éreztem, hogy nem szoktam én ennyit ugrálni egy helybe. <gül> hát ülőmunkán vagyok meg minden, úgyhogy ez így, ez így nagyon fura volt. Én meg az elején, elejénébként elcsesztem a kalibrációt, mert az Oculus is mást kérdez tőled, meg a a Steam is. Uh -huh. Tehát, hogy be kell állítani a magasságot. Na most az Oculus azt mondja, hogy a te magasságodat írd be. A, a Steam viszont azt mondta, hogy tedd le a padlóra, és akkor legyen nulla. Én meg így beírtam a, a Steambe is, hogy alapján elsze 172 centéjó lesz az. És így a, valahogy a Steam játékok meghűltek, mert ilyen nagyon-nagyon magasan voltam. <gül> és ilyen, ilyen fura volt mindenhol. Itt valami nem stimmel. Ezt Ez kicsit meg... ilyen csalás gyanús. És, és akkor megnéztem, hogy igazából ott azt kell csinálni, hogy leteszed a szenzort a földre, és a nullára nyomsz egy okét. És akkor mindent tökéletesen belőle. Az volt a trükk. De úgy, úgy kicsit néztem és mondtam: mit kell csinálni. Hát, el érem, hogy otthon lennék. Nem tudtam annyira lenyúlni érted, hogy elérjem a dolgokat. <gül> Úgyhogy a magasságot azt így be kellett karibrálni. De aztán minden működött, a szávó. Úgyhogy nagyjából ennyi az első kalandom a VR-ra. Szerintem nem hagytam ki semmit. Hányás még nem volt az a lényeg? Na ne ne is, is nem is, le, is lesz, szerintem. Jó. Van. Meg Azt azért érzem, hogy a szememet mondjuk azért terheli, mert azért csak roadt közel van a szemedhez. Igen. Egy ilyen nagyon erős fényelvilágító, valami, ami két lencsén keresztül küldi át a fényt a szemedbe. Tehát még akkor is, ha tényleg úgy van megcsinálva, hogy nagyon-nagyon szembarát, még akkor is azért. Hát az mégiscsak fény a lencsén keresztül, szóval azért kicsit azért megterehő az ember szemét. Jó, meg a másik még, mielőtt elfelejtem, hogy azt nem mondta nekem senki, vagyis hát korábban írta valaki, hogy, hogy így ez ugye olyan, mint egy búvár szemüveg kb. Amit így fölveszel a fejedre, és valami szivacsos szar van így körbe, ami az arcodra arcodnál kapcsolódik kb. és az állatilag kidörzsöli. Az ember arcát, tehát, hogy rajta volt egy keveset, és ilyen okulus alakul a fejem. <gül> Konkrétan. <gül> <gül> tehát, hogy így a van megjelent egy ilyen nagy piros folt, akkor az arcomon meg ilyen bemélyedés, vagy ránehezkedett, tudod. Ja, majd, majd, amikor majd nem tudsz hazudni, hogy játszottál rá, de hogy. Ah, de úgy, a... úgy néz ki a fejem, <gül> valami. Igen, is. Is. és én okulus alakul a fejem, ott azért nem Igen. lehet, lehet kamúzni. Ja, de egyébként lehet rávenni, már van ilyen iszép bolt, ahol kifejezetten ilyen ilyen cover lehet kapni, hogy ilyen bőrből, tehát valami kényelmesebb cuccat így ráhúzol az okulusz. Ja, ja. Mondjuk az is meglátszik a... szerintem egy idő után, tehát... Hát lehet, de az, az valamivel kényelmesebb. Mert nem ez a szivacsos, valami van, ami így még rá is tapad, és így mint a smirigli lehorzsolja az ember arcát. Úgyhogy ez, ez így. Ez így érdekes. Na de most már tényleg ennyi. Rátérhetünk hát a következő témánkra, mielőtt vége lesz az adásnak. Így van, így van. Hát ö, megint egy újhámbőcsomag, ez most már kezd unalmas lenni amúgy, mert lassan minden héten lesz. Régen olyan szarok voltak, hogy nem nagyon említettük, most meg megint egy olyan jó van, ilyen széncró silveres túlc, és én be is hoztam yeah. a közepest, annak hogy egy-két játék meg volt belőle, de például megvan benne a Ryzen 3 az összes kiegészítővel, és ez ráadásul az egy dollárosban van, ami, amit én nekem mindig tetszett, és mindig be akartam húzni, csak mindenki szitta és rohadrága, tehát egy dollár bőven megér. Meg a Homefront, amit az egyik nekem nagy kedvencem, ja, nagyon szeretem szép. azt a játékot, igen. Hát az, az is... a sok volt a csaló, de hát... Igen. Sajnos még szerintem mindig Upsz. az, bár lehet így, hogy most egy dolláros pakban volt, így felhigul egy kicsit a játékos bázis elvesznek jobban a csalók. Hát reményképpen, Már ha játszik ne? egy... Tehát most már nem játszik senkivel egyébként. De... Ja, hát, nem, nem biztos, hogy az a bendő segít rajta, hogy legyenek multiba. Nem, nem tudom, mondjuk én... Régebben is volt, hogy megjönnél, után utána ilyen 4-5 évvel játszott. Nem tudom, mikor jár, Most lehet, hogy hülyeséget mondtam is, ez még a jövő, De... de megjelen után vettem meg jóval, és utána egy-két éve rá is visszamentem, mindig voltak játékosok. Az másképp, hogy csíterre is találkoztam, aki aknavetőt meg ránátokat fosott magából, miközben repkedett az égen, de, de sajnos ez benne van a pakliban. És hát ugye szénceró minden mennyiségben, úgyhogy ez Igen. jó kis pak. Itt ne is nekem, hozzá, a, nekem, a, nekem a 15 dolláros pakk, az, az, az úgy tetszene. Nekem az, a, az az új honfront miatt tetszene, amúgy az összes többi Igen. az mind megvan. Tehát a Saints Row 4 uh. minden kiegészítővel, a Saints Row 3 minden kiegészítővel, meg a Saints Row Get Out Of The Hell, ez nekem mind megvan. Mondjuk az, uh -huh. azt látom, az pont egy dlc -el. Get Out Of The Hell. Igen, ja mert, a, a, ja, mert azt a közepesben van. Jó, oké, okay, nem szóltam. Ja, de, de már itt is van valami, valami workshop-ak. Az valami dlc -s, izé. aha. az, az ilyen DLC-s én ez egy jó pak, és még bővülni is fog, nézegettem, hogy nagyjából mivel, hogy milyen játékai vannak a Deep Silvernek, amit még bele tehet. lehet, hogy Dead Island-et fog belepakolni, nem hmm. tudom. Ja, az egyet, ez szerintem simán beleférne még. Simán, főleg szerintem a felújított változat is, mert az is már elég régen jött ki. Nem a sima. Én, a, én ezt a pakkot most kihagytam, de azért vannak benne jó címek. Igen. Ami nekem sincs meg, úgyhogy még meglehetem. Ráadásul most nekem a, a deadlight már kétszer van meg, mert ez a Direct igen, igen, igen. Nem a sima, úgyhogy ez, ez az extra. És ebben van egy-két más cucc is, amúgy nem is tudtam. Azt hittem ugyanaz a játék, csak kicsit szebben, de nem, ebben van ilyen túlélő mód, meg ilyen marságok, ami nem volt a régiben. Ja. Nekem, nekem max a 15 dolláros lenne, van, ebben van ez a Homefront 2, meg egy csomó dolog, ami nincs meg. A Szenusz 3 os nekem is megvan. Homefront is megvan. Ne, jó kis papír. Deadlight is megvan. Úgyhogy... Konkrétan meg itt... A közepes csomagból nekem kettő volt meg. Ja nem, három, mert a szén Row 2 is meg... Ja, meg ne nem, négy, mert a Homefront, jó? <gül> Mi <gül> de... a Frostnak vetted meg akkor? De nem, ez a, ez a négy játék nekem nagyon tetszett, <gül> főleg a Ryzen 3, meg vagyok, hogy mit dobnak még mellé. Meg úgy voltam vele, hogy amikor én vettem, mert most 5,75 dolt csinál a közepes csomag, amikor én vettem, akkor 3,5 volt. Mm, És úgy iszkorban. voltam vele, hogy 3,5, hát vegan meg Aha, Meg azt nézem, hogy van itt 75 dolláros pak is. Igen, de az még az izérem is vonatkozik. Előrendelés erre az új uh, Agent of Mayhem. Igen, ami kicsit ilyen szénszoros valaminek. Amúgy. Bár hogy megmondom őszintén a trélerekből nem jött le nagyon, hogy itt mit akarnak. Az, az biztos, hogy itt is valami örködés lesz, de azt, hogy azon belül mi Igen, ez csak ilyen generic TPS shooter, akkor már mész és akkor így lősz halomra mindenkit. Így van. Multi ebben sincs egyébként, ezekben nagyon sajnálom, hogy nincsen multi, mert a szénsztró az ilyen tök elborult, ilyen olyan fegyverek vannak benne. Kóp hát, így... van benne. Hát kóp az van, de hogy így múlt is így ja, a PVP, PVP. Ah, az nincs benne. Na, nekem annyira nem hiányzott, amikor játszottam hát. vele. Tehát így is egy elmer, hogy olyan fasság. Ha egyedül játszod, az... akkor is. Tehát a, a, az a úr, hogy nem tudod megúni, mert minden küldetés már vársz, hogy megint már mi lesz az a marhaság, amit kitalálnak. Ja. És egyik részben ez van. A Igen, a és egyébként a Saints Row-nak Saint jót tett ez, hogy így elment Igen. A, a teljes elborulás irányába. Igen, tehát miközben a GTA az inkább ilyen szimulátorossabb lett folyamatosan részről részre, addig a, a széncró megpróbált egy GTA klón lenni, aztán rájöttek, hogy ez nekik nem megy, és akkor jó, akkor legyünk mi a fasságok. Igen. Igen. Teljesen elborul. A negyedik rész van, hogy elnök leszel? Hogy van, Igen, és jönnek az űrlények. Aztán hogy annak van a kiegészít, amikor lemész a pokolba. Tudom, hogy pokolandgyal leszel, vagy miatt. Igen, igen, igen. Meg a kedvencem a, nekem a Széntró 4-ik kiegészítő, most ez spoiler a kb. egy perc után, hogy meg kell ölni egy-két élient, és utána ott a boss, és van egy olyan achievement, hogy öld meg 5 perc alatt a boss. -t. És annyi, hogy belelőszed és meghalt. Tehát hogy, hogy ennyi, és ma meg is kaptad az acímentet. Tehát akkor a fasság az egész, hogy nem igaz. Én, én nagyon szeretem mindegyik részét. Még talán még talán jobban is szeretem mint a GTA-kat, nem tudom, valahogyan. Ez, a, ez, a, ez az ökörködős dolog, ez jobban átjön. Nekem. Jó, hát én egy keveset játszottam velem, mondjuk lehet, szóval, többet, mint a GTA-ból. <gül> <gül> <gül> Van én elborult ilyen aréna izék, hogy így mész, és akkor körbe-körbe ja, az rohangol. Azt hiszem az, vagy külön, külön játék mód, azt hiszem az, abban a játékban. hogy ilyen pályákon, és akkor csak körbe-körbe kell, és kilőni mindenkit, aki jön feléd. Igen, igen, Azzal igen. Így el előkörködtem egy keveset. Lehet, hogy valamikor végig kéne Tony Uh, nem tudom. A háromban is van, vagy csak a négyben? Mindegyikben emlékszem? van szerintem. A, ja, a, a háromban is van, nincsen. A, a DLC-ben nincsen. Mert a három az úgy kezdődik, hogy konkrétan ilyen hatalmas maszkokba rohangat, igen, igen, igen, és képp egy bankrablás megy. Bankrablás van. És ez tökéletesen meg lehet csinálni, hogy így kezdődik, hogy maszkokba rohangáltok, és utána jön a karakterkreálás. Mert ugye addig maszkba voltál, akár hogy és utána jön, hogy akkor mit, mit kreálsz magadnak. És ott is valami teljesen elborult arcokat lehet. Itt tudom én. Tehát egy parkrátor bolc, aki még tobócsillagokkal rohangál. Itt tudom én, teljesen hülyeséget lehet összehozni belőle. Én mindig joker csináltam, tehát én mindig, mindig Youtube-ról lenéztem, és akkor én, én mindig azt toltam. Na jó, most ez egy jó pak, amúgy ajánljuk figyelmetekbe, mert tényleg király dolgok vannak benne. Hát még lehet én is nézegetem egy darabig. Jó, aztán, van, hát, né, aztán majd az lesz, mint az NBA. Jaj, ne is mondd azt majd, ha Odaérünk. <gül> hogy lehet az a következő, nem? Hát lehet akár, igen. Na, Neu, hogy jártál? Amúgy, most mielőtt még elkezd itt siránkozni, szegény Neu, el kell é. mondanom, hogy jó játékokat vett meg, tehát hogy, Biztos? hogy fogalma nincs arról, hogy milyen jó játékokat vet meg, csak ő ezt nem szereti, úgyhogy nem tudja annyira. Igen, tehát hogy én az előző hónapban megvettem a, a montlit mert úgy, úgy gondoltam, hogy az majd így tök jó lesz. És tök jó is volt. Aztán... Aztán elfelejtettem már mondani. És már csak a, kaptam egy e-mailt a Paypal-tól, meg a Humble bundle hogy oké, okay, akkor megvettem a következőt is. Úgyhogy most megvan nekem is az NBA 2K13. És a Pilar Sofitter, ami amúgy szintén nem egy rossz játék. És várom, hogy mi lesz a pakban, hogy jó játék is legyen, ami ennek még érdekel is. Hát mondom, 160-180 dolcsi szokott lenni, és ez a kettő uh -huh. együtt 100, úgyhogy... Hát igen. Ja, nem mondjuk, akkor hát még kis... lehet ilyen jó 10-20 dolláros játékok. Meg Én, nekem azért vannak indi játékok, amik tetszenek, és így sose venné meg őket teljes áron, de nagyon örülnék neki, most megkapnám őket például. Uh -huh. Jó, hát jó, majd még tudja, még mi lesz benne. De mondom, nem csináltál rossz vásárt, csak még nem tudsz róla. <hih> <hí> jaj, jaj, igen. Na jó, van, de akkor menjünk tovább, aztán kirégyezem magam gyorsan. Na, hogy ugye múlt héten volt ez a Teltélféle bándú, vagy ez még most is van, nem tudom. Lehet, hogy most jár le. Kedden. Hmm, kedden. Ez még szóval. megy? Még igen, van akkor egy ez még Aha. megy, igen, akkor kedden jár le. És ugye ilyen Teltéljátékok vannak benne, ezt is megvettem. A, ráadásul a legnagyobb pakot, mert benne volt a Betmen, és a Walking Dead-en kívül szinte semmi nem volt meg. Ahogy kipróbáltam ezt a pók és tényleg egész jó pofa. Meg olyan jó dumáik vannak, főleg, hogyha kiállítod a cenzúrát, akkor ja, ja, ja. Az, az, az nagyon tetszik. Nézlem, hogy az egy-kettő is benne van a nagyobb csomóban. Igen, mert most, most, tették, most tették bele a második részt, mert alapból azt hiszem csak ja. az inventor is volt. Aha, vagy tényleg. Aha, vagy, igen, vagy, vagy igen. a 2 volt benne, is most tették Nem, Az 1 be benne is. volt, ha emlékszem, és a 2-t később. Igen. Be. Na, tehát ja. így volt, úgyhogy mégis meg az egész, és játszottam is vele egész jó pofa. És mondom, fölteszem az összes ilyen eltérő szucuccot, kezdtem a a Walking Dead, Mihon vagy Mishon vagy Mishon. igen. Hát az nem volt egy nagy eresztés, körülbelül 5 óra volt az egész játék. De amúgy úgy nem volt rossz, jó sztori volt benne, bár voltak benne, akkor a fasságok, hogy nem igaz. Tehát egy csávó elbarik, elbarikádozza magát egy ilyen kapuval védett helyen, egy házba, egy családdal, és akkor utána kimegy merengedni az el, a meghalt feleségéről, majd kinyitja az ajtót, a kaput, kidob egy ilyen zombi kezet, ami beesett az udvarra, és ott áll, és ott tart nekünk fejmosást, hogy hogyan kell felfogni a dolgokat, meg minden, és aztán jó, nem mondom, hogy mi lesz vele, de hát nehéz kitalálni. És jó, azt kitoltam, van mondom, elkezdem ezzel a Jurassic park a mert ezt tűnt a legfapadosabbnak, de hát te atya úr hogy ez mekkora egy szar. Én mi, mi, mi ilyen rossz, ját, rossz játékot nagyon régen játszottam, tehát, hogy az, hogy mozogni nem lehet benne, tehát csak képernyőket tudsz váltani. Uh -huh. Az, hogy folyamatosan bagzik, mert hogy van ilyen két-három mondat, amit egymás után többször elismétel, vagy hogy lejátsza ugyanazt a videót kétszer, akár hang nélkül. Akkor a hangban van, hogy ilyen hiba van a játékban, a hangban, hogy, hogy rosszul mondja ki a szavakat, vagy rossz a hangos. De várjá, idős, ez is tudom. ilyen tipikus Telté játék, tehát ő, ilyen interaktív filmszerűség. Hát de most el akar, én még ilyen interaktív filmmel nem is játszottam, tehát ez, hogy Konkrétan amikor lopakodsz, úgy lopakodsz, hogy az X-et meg a B-t időbe kell megnyomni egymás után 16-szor. Tehát, hogy, hogy atya úristen, aki ezt kitalálta. A grafika az borzalmas, a történet az szintén borzalmas, és valamit még akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy miért ilyen szar, de már elfelejtettem. Az egész játék ilyen, tehát elkezdtem vele játszani, mert érdekel, és most már ott tartok vele, hogy azért akarom kijátszani, hogy hat töröljen már le a francba, mert borzalmas. Ja, és ez a, a Jurassic Park első részével egy időben játszódik nagyjából, de mindig így beszélnek a szereplőkről, meg mindig ez a pont odaérünk, miután ők elmentek, de őket nem látjuk dolog, tehát ez a nem hmm. nagyon volt rá pénz. A menürendszer az valami katasztrófa, és, és tényleg az egész játék irányítása is, és az, hogy, hogy van egy akciójelenet, és az akciójelenet abból áll, hogy körülbelül 50 gombot nyomsz meg egymás után időben, és hogyha egyszer elcseszed, meghaltál és kezdheted újra egy mentéstől, és kurva idegesítő az egész, komolyan. Áh, mondjuk ezek a teltéjátékok, játékok, most ilyen time event. De nem, ehhez képest, képest a walking, de az olyan, hogy végig irányítasz mindent, meg a meg a Us, meg az ilyenek, tehát ez, ez nagyon durva. És az, hogy tényleg képernyőket váltasz, és nem tudsz mozogni, és mindent olyan rohatlassan lassan a karakterek, az animációk helyessek, jó ja, meg a kedvencem, hogy a katonasság lejön, hogy kimentse az embereket. Tudnak róluk, vagy tudják, hogy ott dinók vannak. És futkoznak körülöttük a dinók, meg találnak nyomokat, és nem tudják, hogy mik azok. Mondják, hogy mi volt ez a hang. Jaj, mik ezek a lábnyomok. De úgy küldték le őket a Zsurasszékparba, hogy mondták, hogy ott dinoszauruszok vannak, baszki. És ott meg, Úristen, hát ez nem az, ez nem az. Tehát jó, ég, Ezek nem léteznek. Igen, igen. Jaj, atya, Úristen. Lehet, azt hitték, hogy ez csak valami viáros cut. Vagy hologramok vannak arra vetítve, és azok nem hagynak lábnyomat. Lehet, lehet. lehet úgyhogy azt hiszem ez a Sement Max után készült, és ez még talán a Back to the Future előtt volt a tehetéleseknél, és, és látszik is, hogy, hogy innen indultak, és nagyon örülök, hogy odáigítottak, ahol most vannak, és most azon vitatkozunk, hogy ez interaktív filme vagy játék, mert ez, ez egy okádék, úgyhogy tök jó, hogy innen elmentek. Atya úristen, mekkora szar ez a játék. Csak most nem leindulni. Mondom, volt igen. Ott elég Úgyhogy aki megvette a tertélybándőt, játszon vele fél órát, csak fél órát, nem kell kijátszni, egy fél órát mindenki próbálja ki, és utána áldani, áldani fogja az Istent, hogy tényleg most milyen tertély Megvette olyan. ezt a igen, Tehát Alig várom, hogy a Jurassic Parkot letöröljem, és kezdhessem a Tale from the Borderlands-et, vagy, vagy a Game of Thrones-t. Vagy valami. a Minecraft Story mode Azt is jobban várom mindezt, komolyan mondom. Azt is végigfottolni? Igen, igen, Vá. biztos. Bár azt hiszem ahhoz, még a Season Pass-es DLC- ahhoz a plusz három epizódhoz még nincsen felirat, úgyhogy azt addig nem, Úgyhogy azt, hogy a ah. majd a legvégére szerintem, illetve a Batman, mert még ahhoz sincsen, ha minden igaz. Ja, te azt is van... ilyen magyar tudod? Ö, igen, igen, Nagy igen. Akkor nem jól ágolott sem. Hát azért. Tehát itt is van olyan magyarosítás, tehát most is játszottam úgy, hogy például 5 perc az angol volt, tehát, hogy megértem, nem arról van szó, csak így lusta vagyok, most egy-két szót nem ismerek, és nem akarok utána keresni már amiben sok a szöveg, az mindig ilyen magyarosítva. A skyrim is így toltam ki meg. Megmondjuk, a Batman Arkham Knight-ot is így akarom. Úgyhogy, na ja, tényleg, a, a, ez a tertélybándor ez tök jó, tényleg vannak benne tök jó játékok, szinte csak azok vannak benne, de ez a Jurassic Park The Game, hát ez nem hiába tűnt el a sülyeztőben. Igen, nem is tudod, hogy mixd a az a es értékelés. Hát igen. Mondom, kiátszom, megszerzem az összes achievement aztán azt nem mondom, hogy kitőlöm a Steam könyvtáramból örökre, hogy visszakérem értem, a ná... pénzt, de... De nál ná, ez egy, egy szarjátéknál tudod, kiátszod, megcsinál az összes achievementet, tehát hogy én egy olyan játéknál sem csinálom az összes achievementet, amit még amúgy szeretek is. És és ahogy rossz belegondolni, hogy, hogy miközben ezzel játszom, közben ott van a DOOM, meg, meg ott van az NBA, meg, és, meg, a, meg a Mafia három az összes DLC-vel, meg igen. minden. Meg az és életed úgy feladják, amiben bármit tudnál hasznosabbat csinálni. Minden mint minden más. Jules Steens játszani. Tehát, <gül> e, ennél a játéknál még az is jobb, hogy leüsz a fal és nézed, ahogy kopad, vagy nem tudom. Teh, <gül> Körülbelül. Ú, nagyon szar. És a story is akkor egy fasság. Tehát utána olvastam, ezt nem epizódonként adták ki, mint az összes többi játékokat, hanem egybe. És amúgy meg is értem, mert konkrétan az első epizód után ezt úgy vágtam volna ki, mint a szart. Nem vette volna ja, meg senki. Meg akkor még nem volt divat az az epizódonkénti kiadás. De hát a Szemen megszett is úgy adták ki, szerintem. Ja, ott. De azok külön. Ja, igen, tényleg azok is egy külön. Sőt, aha, ráadásul aha. nekem Steam könyvtárba úgy tette be, hogy mindegyik epizód külön játékként van benne, amikor aha. én beaktiváltam. De ja, már a Jurassic Park is? Az nem, az egyben. Az meg, az ugye egyben, mondom, egyben Mert például a Back to the Future is ilyen, hogy a, az öt epizód az öt külön van a, a Steam könyvtáramba. öt játékként van benne. Aha, jaj, az nekem is megvan valahol. Úgyhogy úgy, már akkor is csinálták ezt a, ezt a szétosztást. Tehát, mondjuk az a durva, hogy pont most uh, vittem vége a wolfamonga ugye ami egy tök jó játék, és azután akkora kontraszt, ez, a, ez az OKD, hogy nem igaz. Ja, rossz sorrend rossz volt. Ezzel kezdted volna akkor, így lett volna. Hát nem is olyan nagyon rossz. Ne, az volt, hogy ezzel van volna kezdenem a játékos pályafutásomat, mert ennél már. Bár akkor csak lehet, lehet, hogy ott, van lehet, hogy ott meg is akadt volna a pályafutásod. Az lehet, hogy úristen, most komolyan ezt kell nyomni meg. meg amúgy néha vannak olyan quick time eventek, hogy hirtelen villan fel, hogy nyomogasd az at. Jó, elkezded nyomogatni, és akár milyen gyorsan nyomogatod, nem számítsz arra, hogy ezt fogja feldobni, meg fogsz halni, és utána vissza kell töltened, és újra kezdeni. És akkor már tudod, hogy az a jön, és miért még fel se nyomja, <gül> már nyomod, és akkor tudod egyedül megcsinálni. <gül> is mond, De volt ilyen három bencek. vagy négy, ú, borzalmas. Ja, és a, a, God of, a God of War-nál vannak nagyon-nagyon egzély. Te De jelentek. mondjuk, ott, ott még lehet, hogy annyiból jobb a helyzet, hogy ott három vagy négy gombot használ. Úgy, aha, ahogy nézegettem a végijátszást. Aztán lehet, hogy nem így van. De itt konkrétan használja a, a sztikkeket, uh -huh. használja az összes gombot, plusz még az LBRB-t és még néha a két ravaszt is, úgyhogy, úgyhogy itt nem az van, hogy így négy betűre rász és akkor majd valamelyiket nyomkodod, és uh -huh. valamikor forgatni kell, valamikor nyomogatni, valamikor lenyomva tartani, valamikor hármat kell lenyomva tartani egyszerre, De és is. így atya úristen. Kedvesek. Igen. Jó. Hát ne van nem? bent t úgyhogy azt Nem jött meg a kedvem a játékhoz. Hát nem csodálom, nem azért jött meg Na és akkor te mihez hozott meg a mások elvét? Nem tudom, mihez hozom meg. Hát ehhez a. Hát az ehhez biztos a nem. <laughs> az, nem. az biztos nem. Ez egy jó játékos ajánlás rész lesz. Hát így, így múltkor visszamentem a Forerunnerbe, hogy így megnézem, hogy mi a helyzet. Nagyon sok időt töltöttem a menüben. Aztán kiléptem a franzot. Én nem tudom, tehát egy. utána be is léptem a Facebook csoportba, hogy így körülnézek, hogy ezzel amúgy játszik valaki. Mert hogy én legalább 20 percet eltöltöttem a menüben, az összes játékmódra, hogy valahol már be de mindenhol csak így darált, és így van ahol kiírta, hogy hát itt nagyon játszanak sokan, hát nem bolvodom, várok, mert ezzel szeretnék játszani, jót nem talált, jó, no, nehézik másikat, ott így behazudta, hogy hát itt azért játszanak pára, de hogy azt is így 5 percig darált, és így nem talált sehol senkit, jó van, mondom, köszönöm. <gül> és hát most, most úgy döntött a Ubisoft, hogy jön hozzá néhány frissítés, vagy egy nagyobb frissítés, ahol új játékmódok, jön valami új szezon, meg fazon, meg tudom én, meg, meg dedikált szerverek végre, ami már a játék megjelenés akkor is hatalmas nagy idegbaja volt, hogy nem voltak dedikált szerverek, és hát a lag, meg a széteső játékok néha ölcseszték az emberek idegeit. Na, szerintem a meg... nem biztos, hogy jó, hogy dedikált szerverek vannak, tehát nagyjából ugyanott leszel. Igen, tehát most kurukruplikon fog futni, mehet, ahol tudja. Én nem tudom, hogy az vissza fogja hozni a játékosokat, én majd megint elindítom, aztán lehet, hogy 10 perc után, amikor nem talált játékot, megint kilépek. <gül> De hogy, hát én sajnálom ezt a játékot, mert egyébként maga a játék az tök jó, csak azért nem a spanyol viasz. Tehát, hogy én, én megértem, hogy az elején rákadtat mindenki, nekem is tökre tetszett. Mert hogy új volt a játék, hogy ilyen nem nagyon volt, még viszonylag maximum a, a... Hú, akartam hú, mondani. A, hú, tudom. A Sivan. Nem, hát az a sivar de az mondjuk, az mondjuk FPS nézetű, ez meg TPS. Igen, igen. Meg ugye a, az, <gül> mindjárt mondom, meg is vettem pedig, nemrég volt Az nem. az, a Dark sauce, az az. <gül> <gül> Összehoztuk. Na, a ilyen, ott is van talán valami multi benne. Igen, igen, igen, tontosan, igen. De ugye ez így kifejezetten erre volt kitalálva, tényleg élvezhető volt, mondjuk hosszú távon az volt, hogy kijöttek azok a játékukai balanszbeli dolgok, amik így nem tették annyira élvezetessé játékot például, hogy a profibak azt csinálták, hogy nem nagyon támadtak az elején, hanem így inkább táncoltak egymás körül, és akkor amelyik először hibázott, azt kihasználva a másik vagy hagyomvertetet, és sokkal egyszerűbb volt nyerni, mint hogyha most elkezdesz támadni. Tehát védekezésből sokkal egyszerű volt vissza támadni, mint egyből támadni. Úgyhogy Ezt elvileg most ezzel az update is valahogy majd így mahinálják mert a Ubisoft az nagyon, nagyon tud balanszolni. Hát a híres róla, én úgy halottam. Így, így van. Most egy szarkazmus táva van a kezembe. <gül> <gül> hát meglátjuk, mit hoznak ki belőle. Én azt mondom, hogy ez olyan, mint már a halottat, még így utoljára kisminkelik. Igen. Még egyszer, miután kiásták már, <gül> mert el lett sok. Nem tudom, meglátjuk. Tehát dobítod a nem mert az emberek az a baj. Kéne a ubisoft is egy ilyen, mint az Original Access, tudod, a, az elektronikárcsnak, hogy így beledobálnak olyan játékokat, ami így múlt is, és már kihalt. És kicsit már nem nagyon sokan vannak benne, akkor egy ilyen hobby-díjas cuccba így azt is belevágják, tudod, és akkor az. Hát de akkor, akkor az összes Ubisoft játék belemegy. Kap egy csomó <hállt> játék most, lehet, igen, Belemenne. Egyébként nem lenne őrjesség Ubisoft-tól csinálni egy ilyet. mondjuk ezt, talán még a division -t. Hát... Addig a lecse... megjönnek ki a fejlesztések, úgyhogy a, igen, de jönnek, a dlc jönnek. Hát... De hát már nyolcszor volt akcióba, tehát már szerintem már mindenki megvette, aki akarta. Yeah. Nem is tudom, mi játékot pakolhatnának még benne így jó. Hát a Crew az ingyenes volt, úgyhogy az kiesik. Ja, még azt is beletehetik, mert csak ingyenes volt. Most már megint meg lehet venni. Mondjuk kizét lehetne, lehetik. nem tudom, Far Cry 3 multi ingyen, ja, ja, ja. így leválasztani a single-ről. Hát az egész Far érted. 3 4 ja, jaj. belapakolni. De mondjuk a 3 4 et már beletetik. Nem, nem, nem, nem lenne ő az Ubisoft-tól csinálni egy ilyet. De ezt úgyse fogják meg. Elő, elő, mert szerintem aki akart ezekkel játszani, az már lehet, megvette, és csak ezért nem fog. Igen, meg amúgy most komolyan Ubisoft játékokkal akarsz, múlt ízni, tehát, hogy izni, tehát komolyan, <laughs> akkor már inkább üljetek rá egy szöges ágyra, vagy nem tudom. Hát igen, sajnos ez van. <gül> nem tudok ezzel vitatkozni. Igen, a, a franciáknak nem erőssége. Nem meg jó de a Ubisoft nem nagyon hozott ki. Igen. A izék azok jók voltak az, a, az, a, az AC multig, de mondjuk azok se voltak stabilak, tehát azok is szétestek két meccsenként, de az legalább ötletes volt, hogy egy embert kellett elkapnott téged egy valaki kergetett, és nem tudod, hogy, hogy ki az, meg hogy ilyesmi csak azt, hogy nagyjából hogy néz ki. Az tök jó volt szerintem. Az a sose játszotta? Az egész jó ötlet volt. Meg tényleg ez a futkozós FPS-es világban ez ilyen kicsit feldobta a dolgot, hogy lopakotni Hát most jönnek majd a hajókkal. Ja igen. Az is ilyen is. Ugyanaz lesz, mint a Forerunner szerintem. Nem né így valami az eszébe itt, hogy Most mi tudunk multis játékot csinálni, akkor csináljunk azt. Mint hogy korábban volt, hát mi nagyon jók vagyunk az open world játékokban. Mind, mindegyik legyen open world. Mindegyik. <gül> Így van. Jó, most is most jön. az ilyen, hogy pvp-multit mindenhova, amit én imádnék, ha normálisan megcsinálnak. ki tudja, mi lesz ebből a hajósból is. Hát én szurkolok nekik, mert amúgy tök jó a téma. Meg kalózos játékból. Most egyelőre még kicsit ritkán állunk. De hamarabb ki, fog, hamarabb ki fog fulladni, mint a Forerunner. Szerintem. Szerintem is. Sokkal Szerintem valamit. is. Vagy lát, hogy a foranőr után már az emberek eleve úgy állnak hozzá, hogy hát... Annyira már nem is szavaznak nekik alapból bizalmat. Hát mondjuk ingyenes lesz, biztos mindenki le fogja tölteni, akit így egy kicsit is érdekel ez a kalózos téma. Az a kalózos ingyenes lesz? Hát nem. Hát én nem tudom. Az lesz. Hát én azt hittem. Hát én nem rá. Szerintem az is fizetős lesz. Hát most, hogyha fizetős lesz egy ilyen foranőr mintára felépített cucc, Hát az biztos nem fogja sokan megvenni. Hát azért mondom. Szerintem nem, nem lesz. Nem mindegy, Nem, kiderül. Így van. Na, de mi lesz még ingyenes? Ez viszont ingyenes lesz a fortnite én azt ah, hallottam. Igen, a Fortnite. Majd egy év. Majd, majd valamikor ingyenes lesz. <gül> és most ezt a cikket azért találtam, mert ugye milyen tök jó. Mert kerested? Hát nem kerestem. De kerestem, mert kevés volt a témánk. Úgyhogy jaj, és itt jegyzem meg, hogy akkor küldjetek nekem témát, tényleg bármennyit. Így van. És tényleg. akkor majd az, arról, is, arról is tudunk beszélni, hogy most ezt így úgy lett levadászva. Vagy a Fortnite is egy... Ja, nem csak annyit akartam, De hogy hát játékcímeket címe, játék is küldhetnek, és igen. akkor azzal játszunk, és elmondjuk, hogy mennyire szar az összes. Oké, okay, ez nagyon jó. <gül> jó jó. <hangzik. gül> <gül> Fikázó podcast leszünk. Így van. Na jó nem az, elmondjuk. És dráma podcast. Majd azt valamit még kitalálunk. <gül> most például azon drámázunk, hogy a Fortnite mennyire egy lehúzós szutyok akar lenni. Már eleve komolyan ezt mutkós beszéltük, hogy ugye ez egy free-to-play játék lesz, ami most elég drága, <gül> hogyha meg akarod venni. Tehát az alapcsomag valami 30 40 euró körül van. Én ezt amúgy nem is értem, tehát hogyha én tudom egy játékról, hogy free-to-play, akkor én azt, én azt soha nem fogom megvenni. Kivárod, nem. Hát még. most akkor tehát nem veszek vele semmit, valószínűleg addig még izé... Ö le is lesz wipe az egész, tehát mindenki újra Há nem, kezdi. nem, nem, nem. Általában, nem. hogy egy játékban, ahol tudsz már fizetni, tehát ha már tudod beledobálni a pénzt, akkor már nem fog elveszni semmi. Ja. Ez az elég nagy, elég nagy kibaszás lenne, ha azt ó, oh, köszi, farmoltál, tettél bele pénzt, akkor sem nullázunk mindent. Hát én ezt pedig kinézném hát, a fejlesztőkből. Nem, ugye, nem szoktak csinálni. Ott, ott lincselés lenne. Egyébként itt is van egy ilyen lincselés hangulat. Ugye? Mert már most maraszkodnak rá, hogy ilyen volt van a játékban, úgymond. Tehát, hogy aki nem tudná, ez egy ilyen kicsit ilyen hibrid játék. Tehát, hogy lehet benne nyersanyagokat gyűjtögetni. A játék lényege az, hogy ilyen csapdákat építesz és bevédesz egy ilyen helyet. És ugye a csapdákhoz kell nyersanyag, fegyvereket tudsz szerezni, mivel közben lövöldözött vagy kaszabolod az ambikat. És így most már sokan panaszkodnak, hogy annyira megrekedtek egy szinten, ahol nem tudnak tovább jutni, csak hogyha fizetős ilyen, hát, pinyátákból szereznek cuccokat, mert itt, itt így oldották, hogy nem ládák vannak, hanem ez a papír papírpinyát, amiben ugye édesség szokott kihullani, itt most loot van benne, és ezt lehet pénzért venni, elvileg. Nyomjuk ez még csak béta, úgyhogy lehet, hogy hát ezt, még ez van, egy hiba, ami, amiben maradt, igen. De Jó, hogy... á, ez sok játékban így van. Bár nem ennyire drasztikus, hogy konkrétan nem, nem tudsz jó formán tovább jutni, mert csak ilyen mindenféle szírszarból tudnád kiszedni. Jó, utána van, aki meg azt nyilatkozta, hogy ő meg tud haladni, hát, nem tudom, tehát most ez. Jó, jó. de belelő 16 ezer dollár. Tehát, <gül> nem, hogy <gül> nem, hogy ingyen is tud. Működik? Én, én nyilván, a játékot. nyilván jobban haladsz, hogyha fizetsz benne, mert ezek arra mennek. Rá. É, hát persze, persze. Én úgy nézegetem, a játékot is streamerek elkezdték egész jól nyomogatni, meg YouTube-on is van fönn egy raklapnyi videó. Na, most vannak, nem? Igen, és amúgy egész jó pofa. Tehát nekem tetszik ez a, a Minecraft-tól, kicsit olyan, mint a Minecraft, az Orkmazdály, meg, igen, igen. meg ilyen, ilyen, ilyen sok minden Border meg ilyesmi összevonva, ilyen fejlődési rendszerrel, meg ez a pinyátás dolog, így ezt szerintem amúgy ez egy tök jó pofa dolog lehet, hogyha ezt tényleg jól adják ki, de mondjuk ez is Epic Launcher-en van, szóval, innentől kezdve engem nem érdekel, addig, amíg nem jön Steam-re. Igen, igen. Há, majd látni oda is. Nekem, a, nekem a grafikája is tetszik, hogy kicsit ez a rajzfilmes karikatúrás, hülyeség mert ez amúgy tök jól néz ki, és még a gépecs ez a bája felszóval. Igen, jó pufa, jól néz ki, de ha megnézed, ez egy orkmazdáj. Tehát hogy nagyon sok mindent nem ad hozzá, az a rész jön hozzá, hogy tudod farmolni a nyersanyagokat. Ami Én igazából van. idegesítő, hogy ha nem tudsz sabdákat építeni, még nincs, nincs nyársanyagod. A orkmazdájban tudtál, mert pontokat szereztél és akkor felépítetted, de, de amúgy maga a játék mellett tök ugyanaz. Hát meg annyi, hogy itt, itt nagyobb az RPG elem, mint ott. Tehát ott ö, nem tudtál úgy fejlődni, ott inkább a csapdákat ja, tudtad igaz, fejleszteni. Igaz, igaz. Itt meg ugye konkrétan a karakteredre is van ö, fejlődési lehetőség, meg ilyesmik. És ugye már sem mondhatjuk, hogy a kóp az nagy cuc, mert az Olf második részében már kóp is volt. Úgyhogy. Igen, igen, ez is az. Ez is igen. Kóp. Mondjuk nem tudom, hogy működik, hogy neked van bázis, hogy meg tudod hívni a haverért, ahol így együtt vagytok. Vagy igen van, van bázison, ilyen, vagy. Van ilyen központi ötökön. bázis, azt hiszem, és mindenkinek külön. Aha. és akkor azt tudod építgetni, meg néha meg kell védenni. ez ezt minden játékban rükeltem. tehát ezt a, a GTA San Andreas óta utálom, amikor van egy terület, amit elfoglalsz, és akkor játszol, játszol, játszol, és kiírja, hogy amúgy most megtámadták, meg kell védened, mert ha nem véded, meg elveszted. Ez rohadt idegesítő. Na, ja, és, és ezt így, így, így, így csinálják, és egy hétig nem ezt, Ez és akkor nincs semmi. Nem, így szkriptelve van, hogy ilyen nem tudom, ilyen bizonyos yeah. küldetések után automatikusan megtámadja ja. a bázist, vagy, vagy ilyen mondjuk Az két klassz. óránként. Az milyen? Az játék játékot, hogy már néhány fizét a... farönköt, és akkor belép. amúgy megtámadtak, és akkor ott is két órán keresztül, és szenvedsz, mert meg kell ezt a tetős bázist. Mert amit sokan mondták, hogy mekkora hát. jó lenne, hogyha nem csak fákat lehetne kitermelni, hanem mondjuk ültetni is lehetne. Aha. Mert egy idő után a területeken elfogy a nyersanyag, és ugye erre a játék rá is megy hogy van az a három csík, hogy építkezés, harc, meggyűjtögetés, és hogy minél több mindent szedj össze, és akkor azok nőnek, és úgy kapsz a végén ezüstöt vagy aranyat, és így a lútnak a szintje nő. Uh. Tehát erre rámegy, csak sokkal jobb hogy mondjuk a bázisod környékén mondjuk tudnál ilyen, ilyen nyers anyag kitermelő dolgokat csinálni. Tehát nem az, hogy elfogyna ott is a nyersanyag. Bár nem tudom, lehet, hogyha kilépsz, és mondjuk 12 óra múlva lépsz vissza, akkor annyi idő alatt mondjuk újra termelődnek a dolgok. Ez nem Én tudom, hogy a működik. Én lehet, hogy így meg. Ugye egy jó pofának tűnik, nekem így tetszik. Aztán majd, ja. hogyha tényleg free to play-re vesz igen, ja. De most azt hiszem 40 euró, tehát Há, igen. Azért, hát az, azért kicsit sok. Tehát... Annyit annyi, annyi nem veszünk free to play játékot. Így van. Mikor fog jövőre jelenik meg? Igen, 18-ban. Ha minden jól megy. Jó, ja, hát van addig, mivel játszol, azt mondom. Hát nem tudom, most azt mondják, hogy a GTA 6 ingyenes lesz, de hogyha most kifizetek 60 eurót, akkor most játszhatok vele, hát akkor megvárom, míg ingyenes lesz. Hát <gül> nem tudom, én így fogom föl. Ez a GTA 6 szerintem sokan beleúronának. Az biztos, biztos, ebbe is beleugrottak pedig aztán ennek nem is volt akkor a neve. Egy két 3-as videó volt pár évvel ezelőtt, aztán így eltűnt a sűjesztőből, most meg hirtelen puff, megint itt van. És érdekes egyébként ezt az Epic csinálja, és ugyanezt csinálja, ugye az Unreal tournamentet, ami megtak ingyenes. Azzal annyira sokan nem játszanak. Meg van a Paragon, nem tudom, az ami szintén tök ingyenes. Azzal talán még játszik is valaki, bár nekem az annyira nem jött be. És videók alapján, mert régen próbáltam még nagyon alfa időszakba, de videók alapján annyira sokat nem változott maga Jó, a játék. Jó sok karakter meg. jött be, azt hiszem. Ja, azokat láttam, vannak újak. De valahogy nem tudom nekem ez a mobás dolog amúgy is így hidegen hagy meg. A gigantikot ki akarom vele próbáltatni pedig, mert az is elég mobás, de szerintem az neked tetszene. Hát nem tudom. Nézegyettem róla a arena TPS-es szerű valami. Igen, nézegyettem róla a videót, és szerintem jobb lenne, hogyha FPS lenne. Nem tudom, valahogyan jobban működik az rohadt jó. Most elkezdtem steam is játszani, mert ugye a múltkor rage róla, vagy akár én. Ja, igen, igen, igen. A Windows Store-os nem, nem nincs átjárás a Steam-es verzióval, mondom, akkor jó. A hát az a két ember. az a két ember most miért játszanás? a És egyébként a Steam-es sokkal gyorsabban találjátékot, mint a Windows 10 korábban. Úgyhogy érdemes átváltani annak, aki most kezdte. És nem elkezdeni senkinek Windows 10-ben. Tehát ott nem, ne, ne, meg <gül> Tényleg, a Microsoft is azt mondja, hogy használj steam et tegyed. Oda, oda vittük a játékot. Tehát, hogy így nem, mi, mi sem hiszünk a Windows-tól, mi is találtuk meg. De mi is fel akartuk tenni, nem volt nem volt, sehol, aztán mondtuk, hogy akkor itt van Steam, tessék, rakjátok be, hogy Három mobiljátékokat kinttak <gül> rá, mert azt hitték, hogy az, de nem. Igen, igen körülbelül. De azt viszont tudom ajánlani. Az egy tökéletes játék. És majd te is fogsz lejátszani. Nem, nekem a paladinsz jobban bejön valahogyan, nem tudom, az az jobb van kártyás lehet gyűjtögetni. Szerintem még 5 is vannak benne. Le is töltöttem amúgy, mert múltkor szereztem hozzá valami... Igen, de azt letöröltem. Csak hogy azért töltöttem le, mert hogy valami game ilyen beridimelhető kódot szereztem, ilyen skinekre, meg ilyesmi, azt beaktiváltam, és akkor már közben láttam, hogy föltettem, de föltette ezt az árkos hülyeséget, ezt a speckód. Igen, és akkor ott különbe kellett állítanom, hogy ez amúgy ne induljon el akkor, amikor én nem indítom a gépet. Uh -huh, uh -huh, Ezt ez amúgy nem is érte, hogy miért nem ez az alapbeállítás alap minden ilyen rohadt izébe? ilyen lance-be. Egyébként nekem nem lenne sok bajom ezzel a launcherrel, de könyörgöm, van benne, hogy 3-4 játék? Most a 3-4 játék miatt miért indul el, amikor elindul a gép? De a Steam elindul nekem, az oké. Okay. Tehát ott vannak ismerősök, tehát az már egy ilyen közösségi rendszer, úgymond. Így van. És van benne kicseszer sok játék. De hogy egy ilyen arc kliens, ne akarjon én agresszióra indulgatni. Én állam is Steam-re van egyedül ráengedve, az Origin-nél is letétottam, mert most, hogyha néha itt ezek akkor külön rákattintok, a nem. ki a francot érdekel, meg a Uplay-nél is ugyanígy. igen. Yeah, yeah. Na jó, majd lehet, hogy egyszer kipróbálom. De mondom, néztem róla a videót, annyira nem jön be, majd meglátjuk. Majd meglátjuk. Nekem ő csak lehetne benne tö több karakter alapból, de hát a kártyákkal kell farmolni, és akkor kijön. Mert itt is úgy megy, hogy a kártyákból kapod a feladatokat, és minden nap kapsz egy új kártyát, azt hiszem. Vagy hogy megy, hogy szintenként is kapsz, nem tudom, de. Szóval lehet benne nagyon sokat farmolni, az a lényeg, hogy ez neked való lenne. Így, kérdünk. van, ez már tetszik. Ennyi, látod? Tényleg, egyszer rákapsz, lapos hagyom. Így van. Nem tudom, most én a, én a Doom ra kattantam rá. Még múltkor együtt is rá kattantunk. Ja, de azóta nem is játszottunk sokat együtt, hogy nem tudom. Nem, nem. Én egyszer láttam, hogy játszottál, de én akkor pont valami más szarral játszottam, már nem tudom. Meg akkor <gül> már fáradt szarra. voltam, aztán utána mentem aludni, már nem, nem nagyon akartam ráérni, hogy mi a helyzet, majd valamikor tolhatjuk azt is. Mert amúgy tök jó a multi -ja, főleg most ezzel a... Az update -e, hogy így minden ja, után nyitogatsz ki valamit, ez egy tök dolog, meg tényleg visszahúz, hogy na, most megint mi lesz, amit kinyítsz, megint ez, az, amaz. Sokkal szebbet nem lettek benne a festések, legalábbis a karakterfestések. A fegyverfestések viszont tetszenek, az nem Na, úgyhogy az is rózsaszín szín meg, Lila. Innen ismertek meg minket a csatamezőn. <gül> <Az>. <gül> na jó van, hogy nézem, még egy téma lesz. Igen, egy, még egy téma előre, is, nem is ezt most így hirtelen tegnap találtam meg, azt hiszem így, így fejbe ütött ez a hír, amiről nem is tudom, hogy mennyit tudunk beszélni. Meg hogy mennyire, hogy, hogy működik ez. De a hír lényege az, hogy a, az IE bezárja a BioWare Montreal-t, ami elég érdekesen hangzik, mert ennek egy elég... Tehát annak neve vannak a stúdiónak. És elvileg az embereket átcsoportosítja az IE motívba. Ami meg így ilyen neve nincs stúdió, tehát én ne, nem értem. Tehát miért, miért nem csinálta fordítva? Mert ezek ha csinálták már... az andromid nem? Igen, igen, tehát a BioWare az annak, annak elég nagy neve van már a játékiparban, tehát rengeteg RPG, ilyen kemény rpg ket csináltak. És... És azért mondom, hogy nem egészen értem, hogy, hogy miért csinálják azt, hogy onnan az embereket átpumpálják egy ilyen neve nincs stúdióba. Vagy hát lehet, föl... hogy, lehet, hogy nem tartanak meg mindenkit, hanem szélnek eresztik őket. Én nem értem. Hát meg főleg annak fényébe furcsa, hogy amikor kijött az Andromeda, akkor ugye három részese tervezték az egész trilógiát, egy ilyen fajtát. aztán kijöttek az értékelések, meg a játékosok elmondták, hogy ez amúgy abszolút nem olyan, mint amit akartak, és ez nem olyan jó, és utána az ilyen lenyilatkozta, hogy amúgy teljesen elégedett az Andromeda minőségével és az eladásokkal, ehhez képest meg akkor így beolvasztják a csapatot úgy, a nevét eltüntetik, ami És mondjuk ennél a motívnél van a vagy Raymond, vagy hogy hívják azt a csajt. Ja, a, igen, az a csaj. Az Assassin's Creed-nek a, talán a második részénél már bábáskodott? Igen, igen. Tudom, hogy a, a, a Ubisoft-tól jött át az IA-hez. Hát sokan azt mondják, hogy neki köszönhetjük azt, hogy az Assassin's Creed az egy használható játék lett az első rész után. Tehát, hogy ja, ez az egész edziós dolog, ez a Braterhudos, meg minden ilyesmi, ez, ez, ez mind az ő nevéhez köthető valamilyen szinten. Igen, ja, úgyhogy így, így valami, tehát nagyobb neve van, és ő dolgozik ennél a Motív stúdiónnál. És elvileg ugye az antemet is most így ők fogják reszelgetni, mert ugye az, a, az meg a BioWare csinálta. Igen. De most ugye onnan átmennek az emberek ide. És akkor, hát nem is igazán értem, hogy ez így, hogy... Nem szerintem lehet, hogy még néha az i -e érti, csak úgy de néztem a Motív, az a... az most a Battlefront 2-nél segítkezik. Meg nem is tudom, még játék. Tehát, hogy önálló játékok még nincs, csak így bedolgoztak. Ilyen nagyobb stúdiók mellé. Uh -huh. Úgyhogy azért mondom, hogy de, de, de, de fura, fura. Hát ja, mondjuk inkább a BioWare nevet hagynám meg, mint az ijjét, hogyha hát választalom kell. Mint a ja. Hát Erőtt tudják, lehet, hogy valami jövőbeni tervük van, amiről mi abszolút nem is tudunk. És majd hirtelen ilyen meglepetés lesz, és akkor mindenki fogja a fejét, hogy ú, mi erre Na, nem gondoltunk, ú, te jó és mekkora <gül> van, van ilyen. Elmény tarap sincs. Ja, meg <gül> tényleg a Star Wars játékot abban segítkeznek most, amit a vissza csinál. Amiről mi mindig nem tudunk de semmi arról viszont círni. Arról viszont nagyon kíváncsi leszek, hogy azok mit hoznak össze. Azt az e 3 mi? Az Istenél nem mutatták be. Hát mert még vagy nincs kész, vagy azt mondják, amit a gamescom robbantanak. Hát de tavaly E3-on mutattak egy 15 másodperces nittet. Hát akkor gondolt, azt gondoltam, hogy akkor az ideibe talán valami lesz, 30 másodperc legalábbis. <gül> Igen. Közben érde. meg nem. Hát nem haladnak vele túl gyorsan. De lehet tényleg azon, hogy Gamescom-ra akarnak valamit, mert hogy ha mindent eldurantottak volna itt az e 3 on akkor nem lenne oda semmi. Hát nem tudom, csak nem, hogy az legyen, hogy most az Indi szénába kezdenek el nézegetni, hogy gyorsan valamit vásároljunk fel, és akkor azt megmutatjuk a Gamescom-on, hogy jaj, ja. mi ezt előre már tudtuk. Ja, felvásárolunk Indit, A biomert bezárjuk. Az a tuti. Lehet, hogy egy darstáblán dobálnak, hogy mi csináljunk, és amúgy nagyon, nagyon szarú dobnak. Tehát, hogy így... Tehát, egy logika nincsen semmilyen üzleti döntésben, csak hát basz, a szarultom az összes férs. Mondjuk a Microsoft is azt nyilatkozta, hogy a Gamescom-on itt lesznek petések, amit uh -huh. nem értek, mert akkor miért nem csinálták azt, hogy az e 3 is legyenek, meg a Gamescom-on is. Tehát, hogy... Voltak, csak kicsik. <gül> Jaj, és annyira nem, nem kicsik, hogy nem látod a szín. Hát így van, így van. De azért mutogattak dolgokat. Lesznek játékok, és majdnem exkluzívak is lesznek. Ja, igen, igen. Nem tudom, It's én esküszöm. Betévelnék oda ilyen marketingesek, és adnának egy listát, hogy mik a játékok, és akkor én választom ki, hogy mi mi után hogyan kerülne bemutatásra, és miből mennyi van, amiből csinálhatok. Ilyen, ilyen alapzöldfülüként szerintem jobb, jobban megoldanánk, mint ők. Igen, ez egyébként vicces, hogy itt szerintem minden második gamer így gondolja. Aztán ki tudja, hogy még az. Lehet, lehet, ezek a lehet hogy nem léteznek. Lehet, ezek tök logikus döntések, amiket hoznak most. Csak Ám. mi ezt nem látjuk át, vagy én nem tudom. Vagy lehet, hogy a Gamescom után így megvilágosodunk. Vagy az is lehet, hogy azt mondjuk utána, hogy úristen, ezek mekkora hülyék. Ó, mondjuk a Microsoftra például már nagyon régóta lehet azt mondani, hogy ezek mit csinálnak. Igen. lesznek olyan címeik, amik exkluzívak. Tehát, hogy a Gamescomon on fognak bejelenteni olyat, ami teljesen exkluzív. Xbox One X exkluzív. Wow. Tehát, hogy Microsofton se lesz meg semmi, de ami nem tudom, tehát, hogy eleve egy, egy megkezdett franchise, az biztos nem lesz, mert az már mind itt van PC-n, és akkor hmm. most kiadnak két rész PC-re, és amúgy meg visszamennek, az Igen, csak Igen. Akkor vadi új címek lesznek, de akkor a vadi új címeknek meg nagyot kell durrannni, és nem csak ilyen indie pötymögés. Yeah, yeah. no, hát ja, ötlete, ja. Ötletem sincs. Igen, ők tudják, mit csinálnak. De ők se. Amikor az ij is kiindulva tényleg, fogalmuk nincs. Hát majd meglátjuk. De most téged ez egyelőre úgy, úgy is hideg hogy mert a VR világban most beköltözöd és akkor... ja ki az az IJ? Nem csinál ja, VR, ja. De nem is létezik. Menjenek ja, ja. el a francba. <gül> Vagyik annyira azért nem. De elveszek, az biztos. Jó hát én meg majd megyek vissza a Jurassic Parkba szenvedni, te úristen. Ja, majd valamikor én is kosorozok. Ja, jó van, oké, okay. majd jó ma leverlek online. A, annyi annyi játék a VR-on kívül, úgyhogy... Most ez a VR egy tök jó új dolog, de egyébként ott annyira behúzós dolgok nincsenek. Tehát így vannak benne tök jó játék, amik itt egy-két óráig áll, vagy velük aztán cseh, De ugye olyan nincs, amire azt mondanád, hogy na, ezzel akkor most tényleg ebbe beleteszek itt a ezer órát. Hát, egy, hát jó, de mondjuk ezer óra olyan még a VR-on kívül is jó, alig van, Most a Witcher... Hát Esetleg... a Dotába ja, Vagy mondjuk. Hát még talán mondjuk a Skyrimot, meg a Cségót, meg az ilyeneket lehetne. A jaj, Végtelen időbe szipantója. Azt megnézni egyébként, hogy a Arston mennyit lopott el az életemből. Arra van egyáltalán statisztika? Én fogalmam nincsen. Hát nem tudom, a, az a betűnettes tudsz, az nem írja ki. Biztos, kiírja. Hát nem a fognál nál is kírja. Hát kíváncsi vagyok. Vagy nem, a WoW-nál írja ki, azt hiszem. És mindig ott nézik, hogy Aha. jaj, nekem már 16 ezer órám van, és akkor jaj, de menő vagyok. Meg, meg a diablo is ingém, azt hiszem. Nem, nem, nem merik kiírni. Nem, <gül> nem, nem, <gül> nem, merik. Hát én is steam hogy ránézek, és akkor te, úristen, hogy mondjuk, nem tudom, van valami szarjáték, amire véletlenül rákatítok, és ebben már ennyitben voltam, de jó <gül> ezt mondom. Repül az élet. És ilyenek kell Jurassic Park. Kész. Ó, ne is mond. De jó, mert most tényleg ilyen ezért jó pc lenni, mert ilyen, ilyen dolláros csomagokat húzol be, és van benne annyi játék, hogy nem igaz, és oké, okay, van köztük ilyen szemét is. a azért... baszottad az életedet. Igen, de azért közben vannak olyanok, amikért megéri. Meg, vagy megérte. Úgyhogy érdemes körbenézni. Akad. Na jó, viszont kifogytunk a témákba. Így van. Úgyhogy zárjuk is a sorainkat. A VR legyen veletek is, mint Neuval. Így van. így Ez nagyon jó végszó, úgyhogy a VR legyen mindenkivel. És nem a, nem a döv VR, hanem a, az a, az, az, hanem a sima VR. Sima, igen. sima. Igen. <laughs> igen. Na, sziasztok. Hello.